33 år är Hellborg fantast. Och eh, lite spel och filmnörd också. Och eh, med oss har vi även eh, Max Lövström, vår härliga nu snart nyexaminerade spelutvecklarsnubbe som ja, du kan kalla dig spelutvecklare. Det är så gott som ja, isäcken redan. Spelutvecklare. <laughs> eh, och sen har vi Rob Veldarion Larsen Allas svåras favorit Bäber? <skratt> <skratt> jag, vet inte riktigt, jag, jag känner att jag, jag är olika djur varje vecka nu. Ja, men jag måste ju dra till med något. För du har inte gett mig någon bra beskrivning för att... Liksom, Minecraft-nörd? Nej, jag är jag inte all, så all Minecraft. Allmän, allmän Ja, men ska jag säga allmän spel -nörd. Jag gillar allt. Okay, ja, är... då säger man ju så. Man måste ju säga någonting mer så här... Umf, man kan säga... Ja, han tycker om lite av varje och... Jag har en titel för mig själv som jag alltid använder det är Jack of All Nerds, så är det bara. Jack of All varför har inte du sagt det tidigare? Robb Veldarion Larsson, Jack of All Nerds, så. <laughs> oh. Ja, men vi ska i alla fall gå igenom som vanligt, vi ska ha lite spel och spelnyheter, vad vi själva har spelat och sen efter det ska vi ha lite tv och serier. Och framförallt, nu har vi tack och lov, med oss Max igen. Så det kommer på speldelen. Även om jag är lite snack om just uh, spelutveckling. Och uh, en viss del inom spelutvecklingen. Där sa han det. Så entusiastiskt. Mm, nu. Ja, men uh, vi hoppar på spelnyheter på en gång. Och uh, jag tror nog inte många... Som inte har hört det här om Xbox One och den eh, nu bekräftade uppgiften om att... Ja, vart 24 timmar så måste man helt enkelt aktualisera sin lilla konsol. För eh, passera över ett dygn utan internetuppkoppling så går det inte längre att starta spelen. Hur fan tänkte de nu? Max, du är ju spelutvecklare, berätta. Eh, alltså jag tror inte det är de som har tänkt... Eh väldigt mycket. Jag vet inte, det är det här som är det svåra. Man vet inte vart skulden ligger på det hela. Jag menar, det, det, vissa pekar åt själva publishers också, typ såhär EA, Activision, Ubisoft. Är de, är de rädda för pirater? Är det där det de är rädda om? för återförsäljningen och pirater. Just det här att eh, jag vet inte hur det är, det är väl liknande i Sverige, men just i USA så är det jättestort det här med used game market. Att du lämnar in ditt spel till spelbutiken och de säljer för ett mindre pris. Och de är då försöker verkligen sälja sina kopior. Så att de, liksom, de köper in spelet från utvecklarna och så säljer de till liksom, spelbutiken, säljer till oss konsumenter. Och sen kommer de konsumenterna in igen och ger tillbaka spelet och får lite pengar för det. Och sen säljer spelbutiken det ännu dyrare. Så då säljer de samma spel flera gånger och tjänar pengar på det. Och det är ju den marknaden de vill liksom stänga av lite och det är en tillpunkt vi kommer komma till om Xbox One sen. Precis. Men just nu så är det här en av metoderna för att förhindra att den här grejen ska funka verkligen. Du ska inte kunna sälja grejer så att de måste ha varje dygn om man säger... På varför att... gör de så och Playstation inte? Alltså, varför Playstation? Jag vet inte, om inte Playstation, PlayStation inte gör så, men... Eh, om de inte... Ja, men, jag... Vi får se helt enkelt. Jag vet inte hur, hur de har tänkt heller. Jag, jag vet inte vem som kom på den här idén, för den är ganska dum. De har ju haft en hel hög med dumma idéer, känns det som. Så att... Eh... Det, det är inte direkt den första och det är säkert inte den sista heller. Ja, Nej, någon alltså. måste ju sitta och titta på det där och se verkligen att okej, okay, det här är Xbox 360. Nu ska jag köpa en ny konsol. Man förväntar ju sig förmodligen att den är bättre. För om du bara har en massa negativa punkter på den vem kommer köpa den? Förutom att det är liksom så här, ja, en nyhet grej som man ska köpa så om man väl sätter sig och tittar på vad, vad, liksom, vad är det jag får ut när jag köper den här nya? Varför hittar jag inte kvar med min gamla bara? Jag, jag, jag, är helt, jag känner mig liksom för varje dag som går hittills, när det har dykt upp lite nyheter, och nu när de bekräftar det här också så tappar jag mer och mer liksom, känsla för Xbox och Microsoft. Eh, och eh, ja, det är som vi pratade om innan här nu lite kort eh, på turman Hand så var det ju det att för min del så är det Playstation 4 fullt ut som gäller. Eh, jag, jag är inte alls intresserad av Xbox och det finns vi får se nu med E3 som börjar på måndag. Vad som kommer att utannonseras. De har ju sagt att det skulle vara en siss och där en, åtta nya IPn. Och eh, totalt sett en runt 12 någonting. Kommer inte jag ihåg exakt. Ni får ursäkta ute. Men eh, 12 nya titlar. Och sen om de har någonting mer som, de, som inte tagits upp än, det, det vet jag inte. Men det, det kanske kommer då. De måste. De måste profilera sig med spelen. Och... Eh, jag hoppas verkligen för deras skull att de inte har åtta nya ip som är bara Kinect-spel. För då, då de kör där, tycker jag. Ja, då tänker inte jag röra vid en Xbox. Ja, vi får veta när de kör sin presskonferens på måndag klockan 18.30 eh, lokalt svensktid. tid. Mm. Så, så vi får väl veta då. Det Men om man då ska kolla och försöka hitta något positivt i det här då. För eh, de har ju nu specificerat som sagt hur spellicenserna kommer att fungera och du kommer till exempel både kunna köpa spel i traditionella affärer och direkt online vid lanseringen och eftersom spelen installeras i målet kommer du också kunna nå hela ditt spelbibliotek på vilken Xbox One du än loggar in på och Jag dessutom en extra grej där också att eh, du har den här ja, du har 24 timmar på dig och måste autorisera liksom över internet om du köper på din konsol. Nu får ni korrigera mig om jag har fel här, men jag förmodar att du kan även logga in på en kompis Xbox och då får liksom tillgång till dina spel där också, men du måste då liksom få koppling till internet varje timme istället. Jaha. det har jag läst faktiskt. What? Så att, jag vet inte om det var något sånt där, men du ska liksom kunna Det finns också något så här skum du har tio familjekonton om man säger på Precis. din Xbox, som alla kan spela. Du och en till familjemedlemskonto konto kan spela samtidigt. Och det går från olika konsoler. Alltså, jag har gått igenom lite virus när de går igenom här, och många sitter bara liksom verkligen läser ord för ord och för försöker. Och någon ska göra en förtydligning på hur det här fungerar som de nyligen la ut. Det. Och man måste verkligen sitta med folk och försöka tolka det, vad de menar. Då har de ju misslyckats någonstans. Mm. De vill inte säga... Precis. Liksom, det är mycket av det här som kommer fram också som Det är bara, så luddigt också, liksom. Ja, och det känns som att de har fått så extremt mycket... Va, va, va, vi hade inte tänkt på det här, shit. Vi måste säga någonting. Och det, vissa grejer känns väldigt ihopkastade just för att folk... De har inte liksom satt det här själva än. Ja, det har inte satts liksom från toppnivå och neråt utan det, det liksom det tas lite beslut här borta och så några där borta och sen så är det inte någon som har någon kontakt emellan känns det som tycker jag Vi får väl ja. hoppas att de har någonting äh, åh, nå någonting som sammansatt sen för presskonferensen på måndag i så fall då, där de kanske har lite mer äh, definitiv information mm, men, men ja Det är ju ner frågegrejer äh, också Precis, äh, som du nämnde där så var det ju som sagt att de de skriver där, att upp till tio familjemedlemmar kan köra dina spel inloggad på valfri konsol. Mm. Så då ska man kunna logga in på sin... Säg, du Max, för jag har lånat in uh, Men blir det på din profil då jag loggar in och sen har min gubbe där då? Eller hur fan fungerar det? jag man kan fråga, vad liksom... Kan det vara en grupp med 10 kompisar som säger, nej, vi är en familj som liksom allihopa... De, de som köper spel tillsammans. Ja. Säger att bara, ja, nu är det inte att du köper ett spel till alla oss tio och så. Hur var ja, det fierar man där? Liksom? Jag, jag kan tänka mig att det är väl, det, det enda sättet jag skulle kunna tänka mig på är att du har ju ditt konto. Då och sen på din konsol. Så skapar du ett till konto och så får du väl en kod eller någonting. Du, vill, du får så alltså länka det till ditt huvudkonto, då med en kod eller något sånt där du får väl logga in med din e-mailadress och lösenord eller något sånt där för att länka det till ditt, ditt konto. Då. Och sen det, det vad ska man säga, subkontot då kan du logga in med på vilken konsol som helst. Men det är för att det är länket till din huvudkonto i så fall. Det är det enda sättet jag skulle kunna tänka mig att det skulle fungera. Sen har väl de kanske hittat på något bättre då. Men det, det är så som jag ser det på rak bara. Mm. Mm, Ja, vi, vi får se för att det var ju dåligt också. Det, de hade så dålig koll på det själva att de inte vågade befrågade om det heller. Just med på E3s presskonferens så hade de ju planerat att är det något som är oklart så kommer vi ha en stund där liksom ni kan ställa frågor och vi besvarar dem. Och den grejen tog de ju bort helt nu så den finns ju inte med så man får inte ställa sina frågor längre. Ja. Det är ju, ja. Det känns, jag hoppas att det är antingen är det så att oh shit, vi, vi måste sortera det här just nu och fixa alltihopa för att det ser illa för dem. Även de bör ju vara medvetna om reaktionerna Och jag tror de tar sig tid Just nu och faktiskt Tänker om alltihopa För att de, de har någon form av Intelligens att faktiskt kunna Se vart det här är på väg I värsta fall ja, För sen har vi ju det här med just begagnat marknader som du nämnde lite där Och de, det har ju varit någonting som har varit mycket snack om Om du ska kunna ge bort Dina spel till kompisar Och, och, och sådär Och där har de ju nu påpekat eller tagit fram att det, Microsoft kommer inte ta några liksom, ja, avgifter eller någonting för eventuellt eventuell begagnat marknad. Eh, man ska kunna eh, gå till en återförsäljare med dem så länge den är auktoriserad. Mm, Och tredje... du, måste liksom, du måste ha avtal med att du ska kunna göra det här. Precis. Och tredjepartsutgivaren ska där ha möjlighet då att kräva betalning då. Ja. Microsoft påpekar själva då att de, de kommer inte kräva någon del av kakan, men uh, man får väl se om hur mycket tredjepartsutgivaren och så tar då förstås. Jo, de slänger över allting på publishers i det här fallet, att ja. verkligen vi, vi ger er verktyg att kunna ta över den här marknaden om ni vill, för det är ju därifrån det har pushat. Jag menar, Precis. Microsoft själva bryr sig ju inte om den här liksom, marknaden med begagnade spel, utan det är ju just de som utvecklar spelet som vill ha en del av pengarna som mm. liksom, mm. återförsäljning av spelet som senare spelbutikerna har haft tidigare. Så att de säger liksom, ja vi, kan, vi kommer liksom ge er vi kommer inte göra någonting, men vi ger publishers möjligheter till att kunna liksom ta in på den här begagnade marknaden. Så, ja, det, Precis. Ja. Men ja, jag vet inte. Det känns som om de försöker eh, lite för mycket för sent. Eh, att de säger också att du, du, du kommer också kunna liksom, ge bort dina spel till kompisar så länge de har funnits i din vänlista i minst 30 dagar. Och spelen mm. kan bara ges bort en gång. Då. Alltså, alltså det känns som om de hade de satt med sin plan om, om hur Xbox One skulle vara. Och då tyckte att ja, det här är jättebra. Det här ser jättebra ut. Vi har tänkt på allting. Um, det, här är, det här är så som nästa generation kommer att se ut. Alla kommer att tycka att det här är jättebra. Vi, det kommer väl vara några som gnäller. Men det, det kommer inte vara så jättemånga. Så att, det är bara vi, vi kör vidare med det här. Och sen när de väl släppte nyheterna om vad det så var det väldigt stor backlash på det då. Och eh, frågor togs upp så de var, nej men det här har vi inte tänkt på. Men, Jaha, nej, men vi tyckte att det här skulle bli jättebra, men oh shit, vad gör vi nu? Så därför har de ju backpedlat ganska mycket med olika grejer. Så eh, då återstår ju att se vad de faktiskt säger om det. Så. Mm. Min, min uh, reaktion var egentligen, när jag har hört allting det här som har varit med Xbox One. och Det, det känns som att Microsoft... De styr inte den själva. Det är ju publisherna som har tryckt på dem att vi vill ha det på det och det och dittan och dattan sättet. Och, och de, de styr sig själva efter det. Playstation, de, de känns mer som att vi, vi har konsolen, ni ger oss vad ni vill göra på den. Vi gör, gör en bra affär åt er. Så de äger den mer. Liksom. Uh, och styr sig inte. Låter sig inte styras. Men det känns som att Microsoft har blivit styrda helt Vi får se som sagt när För det är många, vissa som Säger det att de väntar till Att liksom Sony ska komma ut Med nästan ett liknande Pressmeddelande mm. som, som de säger Att vi är Också att ha det här med Authenticate det är det, Och, så där. och det, det är där man liksom Om Sony inte Bara, bara håller sig samma som de är nu och Om de inte säger liksom, går till samma nivå Som Xbox One, så Kommer de ju tjäna på det här, verkligen så mm, De bör ju åtminstone se chansen här Det enda som de sa där på det här pressmeddelandet som, som många tyckte var bra Är att Kinect-kameran går att stänga av Jaha, Det så måste är. fortfarande vara inkopplad För du kan inte snabbt. Ja, det den måste det. vara inkopplad Men den går att stänga av Danny kommer ju bli glad över det i alla fall Ja Då vill inte se när han sitter och Bakar potatis uh, Ja jag tänkte säga något annat, men jag kom på mig själv att inte säga det. Petar sin näsa. näsan. Så var det. Um, men moving on. Vi låter Xbox One vara. Och uh, vi kommer säkerligen komma med betydligt mer snack om det. Kanske till nästa vecka. När uh, E3 har varit. Uh, det har ju ryktats nu om. Eller ryktats. Det har ju blivit bekräftat att det kommer en remake. Och på vad? Jo, Fable. PhD. Yes! Jag är så psykad över det där, alltså jag, jag, jag, ska, jag kommer köpa det direkt. Så fort, så fort det finns en pre-order för det så är det där. Jag Lite älskar, man gör, han blir glad för det. Jag älskar verkligen Fable 1. Ja. Som sagt, jag sitter ju och spelar, igenom, som jag sa för ett veckor sedan så sitter jag faktiskt och spelar igenom eh, Fable Lost Chapters på Steam just nu, ja. ja. Och Fable eh, HD Remaking kommer alltså att inkludera Lost Chapters, vilket. Mm. Eh, inte fanns. Den fick man ju först med Jag tror det var Game of the Year edition Av Fable. Då, kun, då fick man med Den DLC ändå Men det är för att det till original Xbox Och där så hade man ju inte DLC direkt Men eh, Till Game of the Year för det släpptes ju till PC Först gjorde det eh, mm. The Lost Chapters. Så att men, men det inkluderas ju då Där i och det är jättebra Jag såg några screenshots gjorde jag För de har inte släppt så mycket information om det än Men äh, jag såg några screenshots och Det ser betydligt mycket bättre ut äh, man, säger om man Amil Om, om Faber 1 alltså Det är väldigt väldigt bra spel, jag älskar det verkligen Storyn är väldigt bra också äh, Rätt välbalanserat också jag menar, Det finns ju saker som är Filmer och sånt där men, men det ser väldigt daterat ut gör det också det är ja. väldigt väldigt väldigt så här, stilaktigt spel. Alltså det, de har ju verkligen en, en, en egen en viss form av former på människor liksom ja. som känns lite mer kartonig eh, på något sätt tycker jag. Ja, den är väldigt här, stiliserad, men, men den ser men det och men även utan det så ser det väldigt det ser, det ser daterat ut, Det men texturser Ja, det hackar lite här och var och sådär. Det har jag märkt när jag sitta spelat. Men det är fortfarande bra. Så jag, jag sa det till min bror. Jag sa det. Jag tror jag, jag sa det att jag kommer köpa det så fort, så fort det kommer ut. Och jag vet. Sånt. Jag kommer, köpa, jag kommer mm. köpa... Om det kommer en Collectors Edition eller någonstans sådär så kommer jag köpa den också. Definitivt. Aha. Jag kom ju på nu. Jag, jag köpte ju på Tadera Fable 2. Till Xboxen. Jag har aldrig satt i den här. Det var nog <laughs> snart ett och ett halvt år sedan. Ja, Fable 2 var ju det första Collectors Edition jag köpte. Så att jag, jag har ju den stående på hyllan där. Jag men... körde ju där till PC första där lite. Men jag tyckte det var så light på något sätt. Det var... Alltså det, det är ju en traditionell adventure RPG. Är det ju. Ja, RPG och RPG. Jag tycker det var så light. I RPG-slagen ja, Det kändes det är fortfarande, inte så... Det är fortfarande ett jävligt bra spel är det, Tycker jag i alla fall Och jag, jag skulle det säga jävligt... det var, För mig så var det medelmåttigt Tycker jag. medelmåttigt Nej men ärligt talat så, så bra var det inte Liksom Ja, det, det har väl smak att göra Men det är, verkligen, det är ett sådär spel som jag har spelat flera gånger Och som jag verkligen tycker om att spela mm. så att, Ja men det blir ju kul då sen, när, Får du ju ta berätta sen nu, När HD Remaken har kommit och då Ja definitivt mosat jag, den där. Jag ser verkligen fram emot det Den kommer ju till 360 också så det är inte next, nästa generation än, Nej precis det, och det, om det kommer till 360 så... Jag såg ingen release datum eller något sånt där Men det blir ju troligtvis senare i år då i så fall Ja, ja, absolut Kommer den till PC också eller? Jag vet faktiskt inte, jag såg ingenting om det Men det är väl möjligt Förr inte... eller senare om inte annat Molineux brukar ju släppa sina PC Förr eller senare Ja, fast ja. Men det, det återstår ju att se Förhoppningsvis så när vi har lite mer information om det Så kan vi säkert äh, Ta det ja precis. Uh, oh, men då, om vi fortsätter lite då. Om vi tar och kollar här nu. För nu... I veckan som var så kom det ju då en kort, kort, kort teaser. Som sa bara att imorgon... Nu kommer jag inte ihåg datumet. Då kommer vi visa upp Do fall Det var bara en kort teaser. Och alla... Det har varit ju en jävla massa svall på många olika forum. På många gamesajter och så liksom... Vad det skulle vara, är det nya spelet Eller är det någon film eller någon serie Eller vad är det Och så visar det sig att det är ett bärbart mobilt Och tabletspel Istället Hur många Tycker om Doosex Human Revolution Räcker upp en hand Jag räcker upp en hand Det syns bra i en podcast Ja, jag säger det också. Det, ja, det, men det. ni får ju säga att räcker det upp en hand. Såklart. Men jag har inte spelat den så att jag. Ja, jag, jag att det är kan helt säga det. Okay. Ja, det är helt okej. Okay. Det är absolut inte som första sex men eh, mycket, mycket, mycket, mycket bättre än tvåa. Och eh, något man bör köra. Kanske en aning linjärt jämförelsevis med ettan. Nej, jag tycker det funkar bra. Den har jättebra musik och stämningen var jättebra och så men den här, nu, nu har de fört död. de har tagit en ny huvudkaraktär och tagit bort den Adam Jensen och slängt in det på tablets. Jag vet inte, är det här något som kan det vara? Vi, vi slänger ut någonting bara för att hålla franchisen lite vid liv innan den stora kommer. Kan det vara så eller vad tror ni? Alltså vissa, vissa franchises Gör ju sånt, men Assassin's Creed Har ju gjort för ganska länge Att de har haft extra spel som kommer till typ Handheld devices och så uh, Mellan Assassin's Creed 1 och 2 så hade de ju Jag tror det var två stycken De hade ett till mobiler Och ett till uh, Jag tror det var det DS Eller om det var till PSP Så hade de ju ett spel där Och, och jag med de andra, så att vissa har ju så Att de slänger in Lite fillerspel mellan de stora spelen. Så det är mycket möjligt att de har gjort något sånt. Men mm. bara för att hålla intresset lite, kanske. Ja, livet. liksom har det lite hypat så här. Kanske för det är någon... ju ändå en massa domäner och skit som har köpts upp, liksom av dem och sats Och det får är ju bara en av dem. Det kan, ja. ju, det kan ju vara så också att uh, de vill känna, de vill, vad som man säger. Eh, snylta lite på, på den här eh, bärbart marknaden också eh, eftersom den håller på att bli ganska stor. är ja, Min absolut. uppgift, försöker de stjäla min affärsidé? Ja. ja. De <laughs> Din affärsidé. Max, alltså... Det är bara Max som har den ja. affärsidén. Min unika, nu vet alla den. <laughs> det, är bra, det är bra att du säger den på podcasten också. Ja. <laughs> Men det är lugnt, bara typ 10. Jag lyssna på den. Ja, precis. <skratt> <skratt> ja, ja, men vi får hoppas att det är ett steg till att ge en riktig release. Och vem vet, det är ju E3 nu på måndag som börjar så det... man vet aldrig vad som kan dyka upp där. Ja, det var något litet snack om Halo där. Det finns väl någon här som tycker om Halo. Jag undrar om det är Max... <skratt> Uppenbarligen inte, så man inte säger någonting. Uh. No. Jag har faktiskt spelat. Jag har faktiskt gamla. Jag tänkte säga Xbox 1, men det funkar inte att säga så nu. Utan jag hade or det, det, det första Xbox får man säga då. Originalet. Ja, det ja. hade jag. Och det. Hade jag nog. hålla på. Så jag körde igenom det. Det var lite småskalig, men det var så här: ett spel jag körde igenom. Folk var så galna på det och bara värsta coola spelet Sen, Jag har inte riktigt tänkt med den serien så mycket Men jag har varit för mycket på PC Jag hoppade över hela 360 jag skaffade mig en PS3 Väldigt sent in nu För att det var liksom de spel jag saknade där Som inte fanns på PC De jag ville spela fanns på mm. PS3 Så det var ju bara ja, ja, jag... jag är fortfarande lite avvis På dig för att du har kö kört äh, Nino Kuni faktiskt det, det grämmer mig faktiskt att jag inte kan köra det. Jag har fortfarande spela ut det. Jag spelade det jättehårt en helg och sen så jag aldrig rört det. Nej. Det är ett bra spel, men det är bara sådär att jag inte har haft tid att gå tillbaka. Det låter påminner mig för att faktiskt ska sätta mig ner igenom den någon gång. Ja, när det ser, har tid så. ser så fruktansvärt bedårande. Bara när jag tänker på att jag är sugen att springa och, och köpa en PS3. Bara för att den är lite extra billigare just nu. Är bara de? för att ha det här spelet. Mm, okay kanske borde införskaffa, vet jag. För jag vill ju ha en chart. I alla fall. I vilket fall som helst. Går tillbaka till Halo där. Jag, mm, måste, bara säga, jag måste bara säga det. att Halo är en sån där serie där att antingen så tycker man om det eller så gör man inte det nästan. Det, för det, alltså, det finns ju de som är riktiga fanatiker, som min bror till exempel. Han, är riktigt, han kan prata om Halo i timtal kan man göra. Och det, Fast jag, är, jag tror också det är en fråga om var man sitter på för en plattform. För mm. sitter man på. Är man en multiplattform kille så då, då kanske man. Ja, en shooter, okej. Okay. Är man en Xbox-snubbe, då kanske det är ju den bästa titeln de kanske har då. Uh, PS3 har ju ingen. Uh, jag vet inte. P Playstation, vad är deras motsvarighet till Halo? Inte det är typ eller något. På den punkten Så är det ju kudos i se fall till, till Microsoft Eller till Halo-serien i sig För den är betydligt mer och bättre profilerad Tycker jag Och, och där har de gjort bra jobb med Det som är grejen med just Halo-serien Är att den är så jävla stor den är ju, Till skillnad från många andra spel och så, där, så har det ju en hel Bakgrund De har ju alltså böcker Och och liksom animerade grejer Och extra saker och sånt där Som ligger utanför Det ligger lite i tiden just nu Och det är du mm. inte ensamt om Men Jag förstår vad du menar, absolut Jag, jag säger ju det, att har man spelat Halo Och tyckte det var helt okej okay, Och man gillar att läsa böcker och sånt där Så läs gärna några böckerna För att vissa av dem är väldigt väldigt bra Speciellt om man läser första boken Som heter Fall of Reach För att den utspelar sig innan Halo-serien gör den. Och den är väldigt väldigt bra är den faktiskt. Um, så att uh, den ger lite mer insikt i, i, i själva universumet och mm. uh, huvudkaraktären också. Uh, men, uh, men jag, jag gillar Halo-serien. Det, det är den som jag skulle ju kalla mig fanatiker och jag är ju en, en fler vad ska säga, plattformsspelare. Så att jag, menar, jag det har ju inte med det att göra. Men jag gillar hur de har lagt upp det och så Att de fortsätter bygga på det och inte liksom Överger det på något sätt um... Det är ju en kassako också Det är ingen som överger det i första taget så det... Nej precis, men äh, Det som kom nu vart, vart att Nu var ju Halo, Spartan Assault, Salt Vilket det är en tredjepersons V-shooter det, typ. det, alltså, det, det finns inte så mycket Vi har inte fått så mycket information om det än Förutom att den är till Windows 8 och eh, Windows Mobile Phones är det till då vilket är lite lite mm. um, men det är alltså inte en traditionell Halo och det, det påminner mer om Det gives så det påminner mer om ett, ett RTS fast uppe fast ett typ RG. så det är väl mer som jag vet inte Diablo kanske. Uh, typ isometriskt det... eller Alltså det är ju tredje persons vy alltså uppifrån typ så jag. Alltså, då, Hur är det en tredje persons vy uppifrån? Ja det är ju från tredje person alltså det är ju från ett annat perspektiv. Okej. Okay. Vi tar om den här förklaringen. <laughs> det är alltså så, att, så vi, det, det som jag sett av spelet. Jag såg någon liten trailer gjorde jag och då är det alltså uppifrån alltså rakt uppifrån så här och man ser gubbarna springer runt så där och man springer runt med sin egen gubbe och skjuter runt så där. Mm. Um, så att jag vet inte riktigt, det, det verkar ju vara en, en, en shooter fast man ser det uppifrån istället för, för en FPS. Ja, jag tittar på en skärm här, det är ju ett top-down ja, perspektiv på det. Ja, det är det jag heter. Den... Så det är, man kan säga, det är som cannon fodder. För <laughs> de som det. känner till det. <laughs> men... Det... Man styr ju liksom, man har musen och skjuter med och går med gubben samtidigt och så. Är ja, det som... Ja. Eh... Typ League of Legends liknande Eller? Ja det kanske man, skulle man kunna säga Det vet jag ingenting om Jag har aldrig spelat den så. Något gammalt spel jag kom att tänka på också När du sa liksom typ strategispel uppifrån Men du kontrollerade gubbar Gamla Commandos, kommer ni ihåg det? Ja, absolut oh. Jag kommer att tänka från ingenstans Det var ett rätt bra spel på tal om ingenting Det var, det var bra, det var hjärtligt svårt du Det var stunder. riktigt svårt Men det var roligt om man lyckades jag har faktiskt ja, inte spelat det, men jag har sett det. Det var ju så intressant där när man fick verkligen välja... Ja, nu ska vi se här. Jag måste välja här. Den här gubben, han har de här två sakerna bara som man kan använda. Och den här killen kan bara använda den där sakerna och göra att de... Alla har så specifi specifika uppgifter och så. Skulle man liksom sätta ihop det där så att det klaffar och klarar uppdraget. Det var jävligt svårt ibland. Men kul. Men det var kommandos där. Ja... Nej, men det här Halo-spelet, alltså det är många som är lite skeptiska Så Framförallt min bror och jag Han kommer ju definitivt köpa det Eftersom han är en riktig, så han köper ju alltid Alla Halo-spel och han äger ju alla Till och med Halo Wars så att, eh... Till och med Halo Wars Ja, men det var ju det är ju en tredje... Jag har ingen aning om det var bra Eller dåligt så Halo vill... Wars är ju en RTS, alltså tydligen så var det helt okej okay, Men alltså det, det, det var en, en Modern RTS på en konsol Så att det var väl lite mer som Typ om, om någon här spelade, vad är det Command Conqueror ja. på, på typ PlayStation så det var ju det är typ desktopigt det då alltså på en konsol du, rör, du använder det, äh, thumbsticken som som äh, muspekaren då, man säga men det tydligen så var det väldigt bra gjort för en konsol RTS alltså men jag har aldrig sett ner och spelare faktiskt inte, för att jag var inte särskilt intresserad av det äh, men han äger ju alla dem, så han kommer ju köpa det. Så att jag och jag sa det att jag kommer nog inte köpa det här spelet. Jag kommer inte köpa eh, Spartan Assault. För det, jag vet inte, jag är inte intresserad av det faktiskt. Och vill jag veta vad som händer i det så antingen så läser jag det på internet. Eller så frågar jag min bror. Mm. <laughs> jag, jag, jag tyckte det var intressant. För nu när jag såg det för jag har faktiskt inte tittat någon screenshot. Men nu när jag tittar på screenshots och ser att det är de här top-down, view och, och så... Det, det är ju ett perspektiv som verkligen passar på PC. Så där har ju Microsoft, i och med Windows 8 och deras profilering med det, och sen så. På, ja, och sen att det ska bli Windows-mobilspel. De har en klar och eh, självklar eh, franchise som de kan luta sig mot på, på, på andra plattformar än sin, sin Xbox. Så det, det är väldigt. Det är nog ganska smarta de att göra på det här sättet. För de, de får nog upp eh, en hel del ögon för Windows 8 på det sättet. Och ja. framförallt sina eh, operativsystem för mobiler. Ja, jag hörde någonstans att det kommer bli tre stycken Halo-spel i det här året. Men jag mm. kommer för mitt liv inte ihåg vad det tredje spelet är. Det andra spelet är självklart eh, Halo 5 som kommer till Xbox One. Det, det mm. är ju, bli, det lär ju var ett av de elva Spelen som Microsoft Xbox, ställde. on, play, mm. halo ja. Shoot, everyone oh, Så spelar <laughs> spelet sig självt Ja <laughs> Xbox, go make coffee I make coffee Yeses. nej men jag vet inte Vad det tredje spelet var, jag kommer faktiskt inte ihåg Det var uh, serien också tydligen uh, det Steven Spielberg som ska um, Producera Vi pratade om det här för en två veckor sedan när det vart den önsat. Men oh, Jag lyssnade på den podcasten här igår Så jag kommer ihåg det nu Men, Så att det blir ju två, två Halo-spel minst i alla fall Det är ju Spartan och Salt Och Halo 5 i alla fall jag, jag, Vi behöver inte vänta på det sen, sen kommer det, det tredje ju Halo RPG Du har Någon master chief Klon, gubbel, någonting som du ska typ Levela upp exakt hur du vill Och du får välja färger på och oh, du kan... Yes, yes. Då kan man lika spela Multiplayer i så fall Men de vill ju ha RPG nej. Alla vill ha RPG nu för tiden Nej jag känner att nej uh, Ingen mer Nej sluta nu <laughs> Jo alla vill ha RPG Alla skriker efter RPG Det ska ha RPG inslag i allt Nej, nu får vi ta i oss vi är... Det, känns, det, känns det är som... inte jag som säger det är, Det är folket som säger det Vilket folk? Nämna folket på internet. På, inter... okay, ja, på internet Internet sa faktiskt till mig Du, så här är det Fredrik Vi vill ha ett RPG message, så ja. vill spå, okay. så här. message from internet Vi vill ha RGB I Halo jag känner, jag känner att det är någonting med den här historien Som inte är sant faktiskt Nej. <laughs> Moving on! <laughs> Vet du inte att man inte ska tro på allting man läser på internet? Nej, och inte allt man hör heller, antar jag. <laughs> uh, <laughs> men som sagt, E3 kommer nu här inom de närmsta dagarna och det ska både visas trailers för Ditten och datan och Sony ska tydligen visa upp uppåt 40 spel. Och det är ju en gedigen bunt. Um, Känna som att man och, försöker klå Microsoft i allting nu. Ja. Vi får se vad det blir av där helt enkelt. Det är ingen idé att säga mycket mer än så. Utan jag tycker vi går vidare till vad vi själva har spelat. Och jag tänker börja med dig, Maxiboy, nu när du har haft mycket med skolan och avslutningsarbeten och sånt. Har du hunnit kört något? Och i så fall vad? Ja, jag nämnde det tidigare också. Hur svårt det är faktiskt när man har vant sig och haft upptag och inte haft tid att spela. Hur svårt det är att komma in och sätta sig och spela en massa spel när man har tid? Det känns som att man har, måste göra något annat nästan. Spel är för bra för att spela. Det känns som en undanflykt från annat. Precis. Men ja, jag har spelat lite små saker. Jag vet inte om jag nämnde det där. Jag har ju provat på lite Metro Last Light. Men det var ju väldigt länge sedan jag gör det. Jag vet inte. Det var så länge sedan jag var på podcast. Mm. Inte, sånt. Mm. Mm. Mm. Ja, det, du nämnde att du hade påbörjat det här till typ ett par minuter. eller bara då. Okej, okay, ja, men det, det är bara ett par grejer om det här spelet att det är väldigt intressant för det känns som ett gammalt FPS från den gamla goda tiden, tänkte jag säga. Liksom PC-FPS-grejer där som är mm -hmm. gjort på ett modernt sätt som inte har liksom blivit påverkad av typ Call of Duty-serien för att den har utvecklats på ett väldigt... FPS-serien har gått väldigt mycket mot det tråkiga liksom, du är alltid någon form av amerikansk militär... Soldat nästan. Mm. Och det här känns som att det har gått tillbaka, som om du tog ett spel från innan den tiden och gjorde ett FPS av det, fast liksom det har gått från ett annat håll. Och det är väldigt uppfriskande att se bara ja, just det FPS på det här sättet. Den här bort, det här är ju också ett sätt att göra på det som faktiskt funkar. Men och... tänker du då liksom rent storimässigt, eller gameplaymässigt, då. Eh... Jag både och jag tänker, storyn är gjort på ett visst sätt, och just det här att. Du har haft väldigt mycket att du blir tvingad att se grejer nästan. Att liksom, om du går på ett FPS, ett modernt FPS nu och ser att ah, det kommer en helikopter och så, så tvingar sig kameran och låsa på det och så kommer en cutscene. Men det här är mer att allting händer runt omkring. där Du kan gå liksom, sen vid ett skyltfönster vid sidan av så är det liksom någon, några karaktärer som står och talar som du kan totalt ignorera. Men det är liksom verkligen inpackat med Saker överallt runt omkring men det bara Lite händer. grann som de gjorde i Bioshock Infinite, eller där de hade ja, liksom Konversationer, och man, gick, man kunde stanna och lyssna Eller så gick man vidare liksom, ja, Sådana grejer som, är, som jag har inte kört Bioshock Infinite själv så att, ja, men, men Det, det så. låter väldigt, väldigt bekant på hur, hur Bioshock Infinite gjorde det Samma sak med säga, Portal hade ju också Typ så, att man, man kan Typ passera saker Alltså man, man kan helt ignorera vissa grejer och bara hoppa vidare mm. Men det är bra att stanna och lyssna Och så Jo, man gör ju oftast det här, men liksom möjligheten att gå vidare känns liksom, Det är en frihet på något sätt mm. Men, men för det gjorde verkligen så De hade ju massor med Karaktärer som stod runt omkring i världen Och så, och pratade Och lyssnade man på dem så fick man ju lite Mer insikt i hur Vad som hände runt omkring en Rent politiskt Och, och, och så också Um, och, men man kunde ju totalt ignorera det och det bara gå vidare och det påverkade inte inte så liksom, negativt på något sätt. Mm. Ja, men det, det är coolt att det finns lite sådana där grejer. Så det där spelet hade jag vill jag bara nämna några grejer om. Jag har inte spelat mm. det på totalt. Hur var äh, stämningen då du? Stämningen är jättebra jag tycker. Jag. De verkligen har eh, speciellt liksom hur spelet ser ut har de gjort väldigt bra. Grafiken är ju otroligt snyggt på PC. Mm. Ja för jag har sett eh, jag är faktiskt lite sugen på det, jag körde ju första och jag tyckte det hade, visst det hade skavanker och så men stämningen framförallt att eh, det, det, det var ett seriöst spel på många sätt det försökte mm. verkligen med någonting eh, och sen så kanske brast på eh, många saker vad gäller just gameplay kanske och eh, en del buggar och så men tanken var väldigt bra och väldigt intressant story, framförallt. Jo. Eh, förutom det, jag suttit och spelar, spelat spelet Archblade, fortfarande. Jag. jag gick tillbaka mm -hmm. där för att de släppte det är ju också i en form av early access. Och de, det är ju, jag säger det, det är som ett fighting-spel i, i tredje person. Mm -hmm. Och det är faktiskt väldigt roligt. Och de släppte en ny karaktär så då gav jag mig in i spelet igen. Men problemet med alla fightingspel som det är väldigt det är väldigt skillbaserat och du har en inlärningskurva så om du möter någon som inte som precis har börjat med spelet så kan du spöra dem väldigt lätt bara på grund av du vet hur, hur, hur liksom vilka attacker karaktärerna har hur de slåss, var du har luckor liksom och säger, ja han gör den attacken den attacken och den attacken och jag blockade den attacken, nu vet jag att jag har möjlighet att få in den här attacken innan han hinner blocka till exempel och det, det är som ett fighting -spel. du vet hur starka attackerna, du vet alla kombos och sånt där, du kan spöra en, en nybörjare utan större problem och det gör att det blir lite obalans ibland men om du väl hittar en motståndare som är på samma nivå som dig så är ju spelet absolut så roligast där båda kan vinna och båda känner sig lite duktiga liksom bara, jag har mött en värdig motståndare äntligen och... så där spelet är väldigt kul det sitter mm. jag och, och, och kör lite då för det är också rondbaserat, det är så här du kan hoppa in, och spela tio minuter eller fem timmar beroende på, du kan ju sluta när som helst och du kan spela hur länge som helst också nästan <laughs> Och det är också ja. helt free to play så det är, ja, det är ett bra spel. Gillar man fightingspel så kan, kommer man definitivt att gilla det tror jag. För det, var, det, det, det förstod jag inte först. För att det liknar ju mer League of Legends fast mer liksom, tredje person och mer action tungt. Finns den enbart på Steam eller? Jep. Ja, okay. ja, men det, det är bra som sagt Archblail på Steam. Det är bara att söka upp free-to-play. Mm. Jag tänkte att det Arch-E. Så att det är Arch och mm. E på slutet. Jag vet inte varför nu gjorde det så, men ja. Väldigt så här, anime animebaserat också i, i sin stil. Nice. Uh, Rob? Jag har varit lite varierad i saker jag har spelat nu på systemen faktiskt. Uh, um, det var ju Riga på GOG var det ju. Mm. Gog.com. Gå dit för alla era äldre spel. Good Old Games. Ja, precis. Nej, de hade ju ried på de här gamla Caesar 3-stukspel. Ah, det var, det var det. ju Caesar 3, Faro och Seves. De spelen var ju med deras expansioner också, på Poseidon och Cleopatra. Hade de ju Och då tänkte jag det, Vi snackar hade... RTS här va? Eller? Ja precis RTS mm. ja. Fast det är ju mer citybuilding Men ja eh. Precis det är lite mer management eh, Ja definitivt kan man säga. Ungefär settlersliknande På vissa sätt Nej det är mer som alltså Jag skulle nog likna det mer till sim city Faktiskt nästan Fast i en typ Äldre tidsmiljö och du mm. har lite mer Ingående för vissa Alltså du måste typ um, Sätta ut matställen Och vart maten ska gå Och sen liksom sätta upp typ tempel För uh, Dyrkande av gudar som ger uh, Extra Typ om man, sätter upp, om man spelar 6-3 Så är det typ om du, om du vill ha Bra I, i uh, typ krig och så Så tar du, sätter du upp uh, så dyrkar du mycket till Till mars då guden Mars. Um, för han är ju gud av uh, av krig. Så att det, det är så och vill du ha bättre uh, grödor och så att det, det, allting växer bra du har, du har mer en konstant ehm uh, uh, säga si, uh, säsong av, av bra uh, Grödor och så, så är det Jag tror det är Venus man dyker till då. Mm. Man får sätta ja, Jag, man... jag, jag, jag, jag kommer ihåg just eh, Cesar-serien som var faktiskt en Väldigt kul serie att köra på När det gav sig, tyckte jag Men cs 3 ja. var den som, det är den som jag kommer ihåg mest För jag mm. spelade det i spelet Evigheter Det var inte för senare jag fick det Senare år som jag faktiskt reda på att det fanns Sidospel till dem, och då var det ju alltså eh, Faro, vilket det då satt I, i Egypten och då, man, då har man ju Nilen där, och det, det är lite andra grejer som man har att och, och handla med. då. Dels så är det ju så att det, man kan inte sätta saker var som helst. Man kan inte få vatten var som helst, eftersom det är öken och så. Och sen är det saves, är, då det är satt i Grekland. Det är lite andra grejer där. Jag kommer inte ihåg så mycket av det faktiskt Jag har inte spelat det ah, okay. ähm. och jag, jag körde faktiskt äh, Caesar mest Och äh, sen så körde jag Emperor Rise of the Middle Kingdom ganska mycket också mm. Men det var i alla fall Rea på dem så jag tänkte jag köpte dem då så började jag spela lite på Faro men jag inte Har du hit. kört äh, Emperor Rise of the Middle Kingdom? Nej jag tror faktiskt inte jag gjort det är Det är i princip i samma serie kan man säga Det är bara att utspela sig i Japan är... Nej, just det De hade inte det, jo jag har faktiskt kört det Ja, jag har faktiskt kört det, kommer jag på. Ja. Men det, det är typ fjärde, det var ju typ fyra sådana spel, var det? är samma, byggt på samma motor ja, och så är det, men det är inte, äh, inte samma det, det är stort sett samma spel bara dessa olika settings och lite olika grejer ja. som man har att göra med. Men den fanns inte på rea, jag vet inte varför det inte har den, det verkar lite konstigt. Den ta, kanske kommer. Jag får ta och kolla upp det faktiskt. Ja. Men äh, det, det var i alla fall rätt intressant, jag, jag tog den de började spela lite faror och sådär. Men jag hann inte komma så långt för att jag har varit upptagen med annat. Mm. Uh, sen köpte jag... Eller jag kan ta det sist faktiskt. Um, sen körde jag igenom Portal 2 igen. Jag kände att jag mådde lite dåligt. Och då kände jag att Portal 2 uh, gör alltid att jag mår lite bättre. Så jag körde igenom eminent, det. Eminent spel, vad jag säga. Ja, det så jag körde bra. igenom det. Det var det är 360 jag har det så jag satt och spelade där. där. Um, tog mig ett par timmar, det tog mig tre timmar att ta mig igenom det och sånt där. Så det är, men det, det är sådär spel som är, som är lika bra varje gång man spelar igenom det. Och man märker alltid något lite nytt när man spelar igenom det också, känner jag. Det är väl någon liten dialog som man, man hör eller, eller något sånt där. Så att det, det, det är alltid intressant varje gång man spelar igenom det. Mm. Tycker jag i alla fall. Så att det var skönt att få spela igenom det igen. Sen... Uh, vad har jag spelat med? Jag har spelat Fable Lost Chapters har jag också spelat uh, Kommer lite längre uh, Ska precis gå in i arenan nu Så att uh, börja komma någon vart nu um, Sen så köpte jag ett spel Som heter Folktale På Steam då Det har precis kommit ut på Steam Det är så pre-release um, Pre-alpha Stuk, de kommer ju uppdatera det då Och det är lite Settlers över det faktiskt. Är, äh, blandat med... Äh, ja... RPG. Så att vi kommer väl in lite till det här med att... Vi vill ha RP RPG alltihopa. Säger internet tydligen. Vad uh. <laughs> <laughs> var det jag sa? Nej. <laughs> <laughs> ja, men det är typ, ja. du, du Just nu så finns det bara en tutorial. För den. Och tutorial är alltså... Du ska typ spöa en... en slavmästare eller något sådär på en ö och du får gå igenom olika sektioner men du har din egen lilla by som du måste ta hand om också. Du måste alltså sätta upp en windmill för att få och ett eh, wheatfield för att få mat och så. Och sen dina dina bybor, du kan eh, ge dem olika roller då så du tar en bybo och sätter honom som eh, eh, i windmill så han blir en farmer. Senare så ska man nog kunna Levela upp dem också så att de blir mer effektiva Och så Och sen har alla dem som måste, så man måste ha minst en villager För varje byggnad då Som man bygger För att de ska kunna vara aktiva så att säga Och Uh, sen kan man ju bygga en liten armé också Det är dem man kan ta mer kontroll över då. Och, uh, du kan ju alltid kontrollera dina, dina bybor Och be dem att gå ställen Och gör, göra olika saker Men det är ju dina soldater Som du, som du går ut i världen och gör saker med uh, Och de har ju lite mer De har ju typ equipment och sånt Som man ska kunna göra, sätta in Nu så finns inte det i spelet än Men det, det, det finns en interface för det Så att man ska se hur det kommer att se ut Det ser väldigt intressant ut och de här gubbarna du, du kan, ha en, kan ha för varje barack typ så kan du ha tror det är sex stycken soldater tror jag och um, de då kan du de levlar upp då allt eftersom de spör fiender då får XP och levlar upp uh, och blir starkare och sånt där. Um, just i tutorialen så är det inte så mycket sånt egentligen så alltså, du, du går runt och jag hade jävla mycket problem för jag hade en, en Pluton med, en, med soldater då eh, Som jag gick runt med aspa, Som spärrade upp massa fiender Så dog de allihopa gjorde de. Eh, Och då var jag tvungen att ta ut en ny Pluton och de var ju level allihopa, Så de var ju totalvärda Så de dog ju ganska snabbt Så jag var tvungen att göra samma sak igen och igen och igen och igen. Jag vet inte hur många eh, bybor som dog På grund av det där <laughs> um, men, men det är väldigt intressant Hur de har lagt upp det Det kommer att bli ett sandboxspel men det märks inte på det sättet i, i tutorialen För där har de typ, de har typ plots Alltså vissa bitar av land som man kan sätta byggnader på och man har typ Du får upp ett, så här, ett, ett, ett hjul som, med olika alternativ När du klickar på den Så att du klickar på den och så får du upp ett hjul Och där kan du välja typ en barack eller, eller church Sådana grejer Mm. Mm. Sen är det lite sexistiskt just nu också På grund av att man har både, både Manliga och kvinnliga bybor då Men De kvinnliga byborna kan bara bli Vardinnor på en tavern kan de bara bli. Jaha. <laughs> så de, de kan inte bli någonting annat Det är bara män som kan göra allting annat Men de har sagt det att det kommer, det kom, De kommer fixa det sen Jag läste det på deras forum Att de kommer fixa det sen Det fanns en hel tråd dedikerad till just det Det här spelet är sexistiskt och så, så. <laughs> Men det är alltså medeltidsaktigt mm. Det är den typen av miljö som man är i men det, det påminner lite om Fable på det sättet att Eller, eller ska man säga Ja, nej med Fable, den typen av humor de har Det är väldigt så här brittisk eh, mm. humor i, i eh, och, och de har en narrator, en, en berättare då som, som berättar Och det är väldigt så här brittiskt och väldigt så här, <laughs> Den typen av humor och, ja nej, men alltså, jag, jag tyckte det var lite, så jag rekommenderar verkligen att köpa det för det är ju sånt här och så det är inte det är inte klart än det håller ju på nej, att precis. uppdateras men köper man det så kommer du alltså, man ju få uppdateringarna vare sig det är alltså en early access som det kallas då på Steam där så att ja, hoppar in och saker på Folk Ja. Vä väldigt väldigt Stödja intressant dom, spel Väldigt intressant spel Jag, jag ser fram emot fler uppdateringar till er. Jag kan se att det kan bli ett väldigt intressant Bra spel Det påminner lite om äh, äh, Black and White faktiskt Skulle jag vilja säga också mm -hmm. mm. Det, det är ju ett, ett sånt Typ god i game alltså, Du är ju uppifrån och väljer vart allting Ska sättas ut och så Så att det, det påminner lite om det här. Du vill spela Black and White vi ser vad <laughs> <laughs> för precis när du sa black and white då fick du med, För du sa godlike ovanifrån och tänkte jag bara på dungeon keepers Så nu fick jag alldeles att köra dungeon keeper, bara. <laughs> Men, men det, det var jag spelat ja. i alla fall Jag spelade lite Plants vs Zombies också här På ja. röken gjorde men... Precis Det är bra Jaha, och här ska jag komma in och försöka säga vad jag Jag har jobbat en hel del Så det har faktiskt inte blivit så mycket spelande alls Vad gäller PC Uh, jag har suttit däremot med en jävla massa Angry Birds Jag har egentligen gått igenom nästan alla de spelen som jag har Det är fyra stycken Angry Birds-spel Och jag har ju klarat dem redan sedan tidigare Men nu går jag igenom dem bara för att få tre stjärnor på varenda jäkla bana Jävla casual gamer här alltså Ja, då blir det lite så Det kommer förmodligen bli så under kommande vecka också I och med att jag åker bort på skit och så för arbete Men... Uh... Ja, så är det helt enkelt. Angry Birds är det som har blivit för det de är det enda jag hinner göra. Nä. Du får skaffa lite andra spel på telefonen istället. Jag har ju andra, men jag orkar inte starta annat ja annat. Jag sitter alltid på jobbet så sitter jag alltid och spelar ett spel som heter Flowfree. Um, det är... Du ska alltså dra... Du, du har en massa olika färgpunkter på ett... säger Det är ett, ett, ett, ett, ett, ett rutnät där. Fyrkant Rutnät så här och, så, och de, är olika, de är alltså olika stora beroende på vilken nivå du är på. Så har du olika färger. Så du har en punkt två punkter av varje färg. Eh, och sen ska du dra från en punkt till en annan. Så att ja, okay. hela så att hela den här bordet då är fullt. Lite pussel? Eh, ja, för man måste liksom... Man ska så alltså dra så att allting sitter ihop Och ibland så måste man dra lite konstigt Så här för att, för att om man måste dra om ibland också På grund av att man har dragit fel Väldigt intressant faktiskt Det finns ett till som heter Flow Free Bridges För då kan man, då har man så här att Man kan gå över och under strecken Och så också, jag, jag rekommenderar Jag vet inte om det finns till iPhone men det finns i Android i alla fall Jag rekommenderar ja, okay. faktiskt om man gillar så här Flow Free, jag ska kolla upp det. Ja, för, det Alltså jag sitter, jag har ju Jag har ju Kört, jag har ju Zuma, för det som är casual-spelare som spelar popcap-spel, så vet ni vad det är. Uh, Bejult, yes. och sen uh, ja, jag har Monopol, Uno, och så, såklart Hill Climbs så och enda jävla han nu för tid. Um, det är ungefär som Trials, om ni vet vad det är. Ja, um flowfree är ett sådant där spel som jag gillar det på grund av att det är väldigt mycket logiskt tänkande i det alltså du måste, och, och lite pussel alltså du, det är lite som en labyrint nästan att man måste, man måste hitta rätt väg för alla grejer för alla då. Så det, det, är väldigt, det, det, det tilltalar mig väldigt mycket och det blir svårare för att först så är det kanske jag tror det är fem gånger 5 stor den är och då har man kanske tre färger och då är, det, då är det de ganska stora punkterna Sen blir det bara större och större Till slut så, jag tror det jag som spelar just nu Är 11x11 så alltså Själva bräd, själva ytan man spelar på Är 10 gånger 10 rutor stor Eller 11 gånger 11 rutor stor och sen, är alltså, och sen ska man dra över hela den Och man får mer och mer färger Ju större yta man spelar på också Så mm. att, det, det är väldigt så Och det, det, det jag spelar nu är mer för tablet för att det är så stort där och jag är fel hela tiden för mina tummar är lite för stora för att ja <laughs> det är för stor ja jag, jag ser faktiskt att den finns här på Apple App Store så jag tar mig just nu så vi får ja, den det, du får testa den du får säga vad du tycker men det, det är så där, jag har det jag har spelat spelat igenom hela det förut men sen bytte jag telefon och då vet jag att spela spelar igenom det igen mm. och det var inget fel med det <laughs> absolut inte det är kul med, alltså, oavsett plattform, spel är spel. Är det bra så är det bra. Ja, precis. Det är verkligen sådär cash som man kan sitta och spela när man inte har något annat att göra på jobbet. Typ. För så är det ju med just spel på mobiler. Det, det finns mycket där ute. Och när vi ändå pratar om just mobilspel och skapandet kanske just av mobilspel så mm. finns det en av oss som faktiskt håller på med det. Och just hur vardagen är för en spelutvecklare tänkte vi prata lite här i Max Spelutvecklingssnack. Med Max. Så Max, det jag ville veta, eller det som vi tänkte prata lite om idag just hur verkligheten är för en ja, ny examinerad spelutvecklare i dagens läge hur ser verkligheten ut och uh, för dig som just nu som jag vet håller på med ett uh, Android-spel hur, hur klarar du vardagen och hur planerar du liksom? hur, hur ser det ut jag ska berätta att världen är tuff livet är <laughs> så det är inte guld och skogar bara eller? Nej alltså man förstår det här verkligen med varför man, man säger ju oftast det att Just spelutveckling är något du måste tycka om för att kunna göra det. Och det är ju för att det största problemet är första spelet du gör. Det är, det är där allting ligger. För att spelmarknaden funkar ju på så sätt att du går ju oftast till en, förr i i alla fall innan den här indie-marknaden som kommer upp nu, så går du till en publisher- och med din spelidé och de säger okej, ni får göra den här. Och så betalar de dig då lön för att göra det. Och sen släpper du spelet och hoppas att du får in mer än vad de betalade dig i lön för. Det för att du ska få fortsätta jobba där. Och för liksom en indieutvecklare så är det ju... Hur får du pengar att göra ditt första spel? Det finns inga. Du får antingen ha sparat innan så att du faktiskt... Om du jobbar så länge att du kan ta ledigt ett år och sen jobba på ditt spel i fulltid och medan du fortfarande har sparade pengar att leva på eller att du tar och jobbar vid sidan av du har ett jobb och vid sidan av så gör du ditt spel som en hobby men det kommer ju ta en otroligt längre tid för jag menar, om du jobbar hela dagarna, då är du trött när du kommer hem hur mycket kommer du liksom orka spendera på ett andra jobb för att spelutveckling är ju roligt men det är också ett jobb alla delar är inte super super kul och det kommer... Eh, behövas lite så här fokus och faktiskt energi för att få saker gjord för att du ska göra ett bra spel. Precis. Men hur har du tänkt nu? För du håller på just nu med ett Android-spel. Och hur, hur långt har ni kommit? Hur lång tid är det kvar ungefär? Och... Alltså så långt som vi kom nu med vårt spel så hann vi göra ett kortet demo på Android. För först vi hade ju som vårt examensarbete där vi faktiskt fick pengar från CSN och det var ju liksom en perfekt Grund för att jobba på då liksom, Okej okay, vi har vi har tio månader på oss Att faktiskt sätta oss in och göra det här Demot Och det blev ju ett demo precis Men man vet ju också då liksom, Ska vi börja om så ska vi börja om från början Med ordentliga liksom eh, en grund med en level editor Ordentligt för att det Bygger motor först Och sen content är väldigt viktigt Mm så vad, vad, vad har ni planerat nu då? Är det någonting som ni du, tänker fortsätta med eller är det något du håller på att fundera på om det kanske skitar i? Eller? Ja, så just för oss så, jag hade en diskussion med några av klasskamraterna också att nu kommer man till det här, vi är liksom nu är det slut, nu ringer mer pengar från CSN nu måste man gå och skaffa ett jobb för att inte bli av med lägenheten typ och då blir det ju ett sidoprojekt men vi vill ju ändå det är då frågan, ska man ge upp på det eller inte men man måste ju göra ett spel någon gång, det är det vi vill göra- så att varför inte försöka ta, liksom, satsa den här chansen och göra det. Så då blir det ju ta ett jobb och jobba med den här sidan av- så hårt man kan och försöka få ut ett spel. För det är liksom det första spelet som är det svåra att få ut. Sen om du tjänar på det spelet så använder du de pengarna- under tiden för att göra nästa spel. Så säger, tanken är inte att man ska tjäna otroligt mycket pengar. Tanken är att du ska ha tillräckligt mycket pengar av ditt spel- så att du kan göra ett tillspel. Så när det här kommer ut så kommer det ha pengar för att du ska kunna göra nästa spel. Det är så liksom cykeln är, ser ut just nu i alla fall för mm. indieutvecklare. Mm. Är det just speciellt på också om man ser just indie på mobiler då för den marknaden har ju verkligen exploderat i väldigt många spel och förmodligen av många små små utvecklare liksom. Ja, det, alltså det var. Det, det vi har märkt med att jobba just mot Android-specifikt. Det är att det är väldigt lätt ändå. De är väldigt utvecklarvänliga. De ger verkligen. Du går in på Androids sida och säger: Jag vill utveckla för Android. Bara, ja ladda hem den här applikationen, sen är du bara att börja programmera för den. Om säger. De har allting gjort i en liten simpel. Eh, liksom, det är inga så här, du behöver inte ladda hem ditt programmeringsverktyg liksom, och sen måste du ska vara plugin för att skaffa utan nej du laddar hem deras. Bundle Android Development Toolkit, och sen så installerar du det, och sen sätter du in din. Jag säger, man kan köra med en emulator, men det är så jäkla sugigt. Alltså, det är en FPS du får. När det är inget att spela spel på. Men det är så lätt att du stoppar in USB-kabel, sätter i din Android-telefon, går till utvecklarläge på telefonen och säger: Sätt igång, utvecklarläget. Så Ja, sen är det bara att trycka på testa programmet på datorn så blup, körs du över till telefonen och startar och så kan du testa. Så att det är väldigt utvecklarvänligt på så sätt men sen hur själva programmeringen är för den är gjord för väldigt simple applikationer. Om du bara ska ha ett gäng knappar som gör saker så är det väldigt lätt. Men ska du börja mäcka med grafik och liksom game logik och sånt då börjar det bli tyngre. Då måste, man, då måste man kunna en hel del programmering för att gå dit och faktiskt kunna gräva i dess kod och vara utriktade grejerna finns. Och så måste man tänka på det jobbiga med att det ska funka till många telefoner och alla telefoner har olika upplösningar och olika aspect ratios till och med. Just ja. det. Och det är liksom sånt som liksom sitter hårdkåd. Det är inte som en PC där du väljer ja vilken upplösning vill du köra i? Nej utan en telefon har en bestämd upplösning så ska du måla en bild så finns det typ Fem olika mappar som ligger på utvecklingssidan, där du måste ha, okej, okay, du måste ha den här bilden i fem olika upplösningar. Och så säger, ja, vart vill du ha den på bilden? Jag vill ha den två pixlar in från, eller 200 pixlar in från höger. Så ja, men det kommer att vara på olika ställen beroende på vilken telefon du För vissa kan ha 1000 pixlar i bredd, medan andra kan ha 500 pixlar i bredd. Och vill du ha den i mitten då så måste du liksom göra matematik för att ta reda på skärmstorleken upp liksom på två. Där vill jag ha den. Ja, det där är något som vi har suttit med och klurat med. Mm. Hur ser du just på framtiden nu när du i princip är snart klar och så? Är det att du känner att du kommer fullt ut, kanske just koncentrerar på utvecklingen då, kanske till sidan om om jobb, men... Att det alltid kommer vara fokuset eller är det här bara ett första steg kanske mot någonting annat? Alltså först och främst, jag har ju inte liksom, det ekonomiska stödet nu. Liksom. Jag har pluggat. Man har inte jättemycket pengar sparade om man inte hade det sen tidigare. Och att eh, du behöver någon liksom, standard för att kunna verkligen... Okej, okay, nu tar jag, slutar mitt jobb och satsar all out ett år eller två på att göra ett spel... Men som så måste man först ha stabilitet i livet för att kunna göra någonting ordentligt. Och det, där, det finns inget riktigt. Det blir ju lite. Man kan försöka få lite så crowdfunding-grejer igång. Men det hjälper ju pengar att spara Man kan ju inte räkna med att det ska kunna hjälpa till det. Och jag tror inte du får använda det till lön hur som helst. Utan det är mer för licenser eller liksom investeringar. Mm -hmm. Jag tänkte just rent också. Jag rent livs, livsmässigt Så att säga för dig Hur, Vad har du satt för egna mål På dig själv nu när, Nu när det här är klart Och så, jag menar inte spelet Utan just utbildningen och så Vad är dina mål nu i livet? Ja, mina mål Väldigt stort Jag vill ju göra spel Jag hoppas att man gör sitt spel och säger Fan vad bra är en killens spel Just nu sitter jag och gör det här, jag har ju min egna spelidé, men alla har ju så säger, sin hemliga spelidé. Bara, det här mm -hmm. är min, äh, mitt äh, ultimata spel som ingen har kunnat tänkt på. Och sen när du börjar tala om det så säger jag ja, men det är ju som det här spelet. Man bara, nej, det var ju min idé. <laughs> men så, alla har ju sina så här, små idéer. Och jag har ju ett spel som jag tänker att, liksom, jag har ett textdokument på skrivbordet som jag går och skriver lite då och då när jag hittar på bra idéer. som ja, men Det här är bra till mitt spel och, det, det, det vill jag ju göra någon gång Men först och främst vill jag faktiskt kunna släppa ett spel För det känner jag som ett mål nu Att göra ett spel Och sen faktiskt släppa det Och sälja det Bara få liksom gå över den gränsen Så har man åtminstone gått ett steg till In i spelindustrin Som spelutvecklare För man kan säga att man är spelutvecklare Men om du inte har släppt något Så har du fortfarande inte riktigt kommit dit än Nej, det är sant, det är sant och det är ju som du säger, det är ju förmodligen det som, som, som är den första och att, att komma över. För jag, jag, jag, där får man ju att tänka lite på en, en film jag såg som heter Indie Game The Movie, en dokumentär. Jag vet inte om de sett den, Max. Nej, äh... ja, då får man att du nämnde den ska jag ta se den. Ja. ja, det är ju med ja, Phil Fish som gjorde fest bland annat och så. Ja, man får se deras process där. Och där var just De sa också att det var att vinna eller försvinna. De ville verkligen så mycket och och man fick se verkligen hur jobbigt det var och det, det, det är inte så svårt att sätta in sig i den situationen. Men så länge man ser att passionen finns där och intresset framförallt så, så, så kommer det nog gå vägen till slut. Och absolut så är det första som, som jag såg i, jag, läste en, jag såg en annan dokumentär som var på kanske var på F-sätten och inslag man hade där. För det finns sådana här så vad heter det? Eh, developing jams eh, mm. där de har typ under en viss, kanske två dygn ett dygn, alla sitter bara manglar och kör och gör ett spel och sen så den som gjort typ det bästa spelet enligt vissa ja, eh, konventioner då, vinner då och så får man ett pris och så eh, och eh, de sa ju där att det handlar inte så mycket om att... För många vill släppa sitt ultimata spel från start. Liksom. Man, man sätter ju och tänker på att... Ja, det här, det här, ska, jag, det här ska jag göra. det här. Utan de sa det att... Det, det viktigaste är att du kommer igång och får ut spel. Sen kommer det kanske inte vara de här superspelen. Men så länge du kommer igång och får ut spel och får det som en rutin... Till, till slut så kommer du komma till en punkt där du kan verkligen applicera allting du har lärt dig in i den här riktigt, riktigt bra produkten som får dig verkligen att komma eh, med på eh, den stora kartan vad gäller försäljningar kanske. Nej, Eller det, det, det är lite större Det är precis så det funkar. För jag menar, vårt lilla spel vi gjorde nu, skulle vi eh, verkligen sätta oss och göra det nu som vi har tänkt göra så kommer vi förmodligen börja om. För man ska egentligen, när man gör ett spel så ska man testa, spelt man inte har gjort det förut så första gången vi jobbade med Android och första gången vi gjorde ett vi var ett grpg liknande spel och det var ju klurigt. Så nu vet vi ju alla grejer man ska undvika och hur man ska göra och kan man det, det, när du väl har byggt ett projekt så får du försöka använda det här projektet så gott du kan men nu börjar vi om från början och kan bygga det bättre från grunden för vi vet hur det kommer att se ut när det ska bli klart och så, så att att iterera och göra många projekt projekter börjar från starten och så är faktiskt väldigt bra för att det blir så otroligt mycket bättre. För det är omöjligt att se, just programmering och kodning på så stort sätt är så svårt att se på den extremt stora bilden. Visst, man kan lägga upp ett liksom, diagram på hur allting ska funka, men du kommer inte veta exakt hur det funkar förrän du har provat det. Nej, mm. Precis. Men just som en enkel fråga och lite som nyfikenhet från min sida då. Vad ser du dig själv om, säg, fem år? Om fem år så hoppas jag, alltså, det är lite undligt det här med just eh, att skapa spel, för att jag vill ju skapa mitt spel, men mm. eh, man vill ju ta in folk också som vill ja, men ni får hjälpa mig med mitt spel, men det är fortfarande mitt spel och kunna släppa på det och göra ett liten grupp gruppgrej är jättesvårt. Och det behövs mm. nästan göras också. Men om fem år så vill jag ha släppt bra spel och ändå ha. Man vill ha ett rykte som att fan, jag vet att den här killen är lite så här, han är bra på att göra spel och kan komma med väldigt intressanta idéer. Jag vill att folk ska se fram emot vad jag gör härnäst. Det är mitt mål i alla fall. Om jag hinner dit om fem år är ju beror ju på just nu har jag ju tanken att göra klart det här spelet, sen får vi se hur man ligger till då. Om du mm, känner att, okej, okay, mm. det här funkade inte, jag behöver ta, det, det gick inte att ha ett jobb vid sidan av att ha jobb på spel samtidigt utan jag måste ta fulltidsjobb kanske jobba eh, två år eller något och sen ta ett år ledigt och spara pengar och sen fokusera helt på ett spel. Mm, Men vi får se. Ja, det är jäkligt intressant faktiskt och Kul att få lite inblick i hur, hur livet kan vara och hur det kommer till sig liksom. Och jag vet för min del och säkert många andra så kommer det vara kul att följa mina steg. Och jag, jag är bara nyfiken också, du nämnde just här just Android och så. Jag tänkte, för din del, spelar det någon roll vilken plattform eller är det att du har valt det för någon särskild plattform? De här vill jag främst koncentrera mig mot eller nu kan ju kanske sånt ändras med tiden såklart men hur känner du inför? Är, är du, kan det bli vilken plattform som helst som du gör åt? Eller? Jag beror på hur grejen är. Jag, eftersom jag sitter på en PC och det är jag mest bekväm att spela, och man gör ett spel man vill spela själv ofta, så jag skulle ju göra det på PC om jag fick välja, men vi som grupp också valde Android för just marknaden. Det var ju lite av ett marknadshål, om man säger det. Därför jag säger jag, mm. även om jag tror på att det här kommer kunna komma bli väldigt häftigt om vi lägger in, men jag skulle hellre om man säger, vilja göra mitt eget spel för jag tror ju på den idén mer men jag vill ändå prova och satsa helt på det vi håller på med nu, för att man kan inte bara hoppa runt lite, man får faktiskt jobba lite på andras idéer också för att komma någonstans precis, precis. så ja, hade jag, jag vill ju göra det till PC, det känner jag ju mest bekväm att mm. jobba till också men du tror inte att, jag menar, för många så. Som, som börjar som eh, alltså nu du pratar ju som att det, det, du du vill ju styra projekten det är ju helt förståeligt du, du, du, man känner ju att du, du har kreativitet och du vill eh, göra dina saker men jag tänkte hur skulle det kännas om, om, om du om fem år satt som en, bara en del av till exempel ja, Avalanche gänget exempelvis är det något som du kan tänka dig liksom, eller är det något du, inte, något du inte vill alls liksom, eller? Ja, men Alltså det är självklart Allting handlar ju om att Gå med på idéer du tror på Och du, de här stora grupperna Att du verkligen, du lägger in Din grej till spelet Du är ändå med och skapar något större Än dig själv om man säger Så mm -hmm. det är självklart något man kan se sig för Och just saker som större som Avalanche eller Dice Som faktiskt finns i Sverige Om de skulle av någon anledning Godta en liksom, Ja men vi vill anställa dig Då skulle man väl vara på direkt jag menar, det, det är Precis. ju att skapa spel Man vill ju göra sitt eget spel Men att skapa roliga spel Även fast med en större grupp är ju ja. Roligt där med. Det Absolut. är bara olika sätt att göra det på och det, är liksom, det är svårare att se det Och se mig själv göra mitt eget spel Det är ju ändå mig själv Jag vet hur jag fungerar Och faktiskt vad jag har för möjligheter att göra saker Så att det är den vägen jag vet hur man skulle kunna ta just nu. Men kommer det upp andra vägar och andra möjligheter så är det fortfarande ett alternativ. Men mm. då måste man ju ta reda på dem och se vad som finns. Precis. Jag tänkte just för det är ju erfarenheter man kan få som i sin tur kan leda till att man kanske tar på sig egna projekt efter det liksom, och gör något eget också. Mm. Men ja, det ska det är skit coolt faktiskt att följa. Och jag tror vi wrapar upp lite här på just utvecklingssnacket för idag där det har varit väldigt intressant om just verkligheten helt enkelt för en ny examinerad spelutvecklare. Nu tar vi oss en kort paus och strax tillbaka och då med lite film och tv-nyheter och lite smått och gott. Så håll i hatten vi är strax tillbaka. Välkommen tillbaka på Anon Fanboys podcast. Juhu! Oh, yeah. Woho! Vi är tillbaka! Juppie! Oh. Hoppas ni alla har kakor och sånt Hoppas det ni har tagit fram kakorna och, och tet. Oh, kakor. Ja, ha kakor Precis. Men lite film och lite nyheter angående just det. Uh, jag tänkte inte vi ska vara så långrandiga på, på de här ämnena idag. Det, det här är väl mest någonting som kanske Danny är mer insatt i. Han är ju inte med oss idag. Han skulle pudra näsa eller någonting. Jag vet inte. Men eh, en nyhet är i alla fall. Angående just eh, Man of Steel som nu kommer i juni tror jag. Mm -hmm. Och eh, det är att de redan nu. Innan den har gått upp. Redan har tjänat in 170 miljoner dollar. Vad? Därpå på produktbaseringar och andra samarbeten. Och det är intressant för filmens budget på 225 miljoner må vara hög. Men att de redan nu innan den ens gått igång ändå känner ihop så här mycket är ju ganska intressant ändå. Och visar ändå på hur klimatet ser ut för filmer och framförallt merchandise kring filmer. För jag menar se bara på Sagan ringen och andra filmer som tidigare kommit som har verkligen försökt. Ja, Star Wars såklart. Men en så här pass... Vad ska man säga? Det är ju ändå en, en film som kommer lite från sidan så där. Det är inte många som, som jag kan tänka mig som, som, som kanske liksom köper saker, eller köper liksom eh, prylar av den innan den, den kommit. Ja, jag vet inte det. Äh, Sjavin är det. Jag tror inte det är så att. Alltså budgeten på filmen Det är 225 miljoner som du säger där Men Det i det så alltså inkluderas väl inte Produktplacering och sånt. Alltså advertising och sånt. Inkluderar sig Nej, alltså budgeten. det är klart. Det, det är ju så att det, det tillkommer ju självfallet eh, reklamavgifter och sånt, i hela världen och sånt. Det här är ju bara budgeten för själva filmen. Mm. Och eh, dessutom är det ju så att även om filmen skulle tjäna in 225 miljoner på biograferna, så tar ju biograferna själva typ hälften på grund av att de ska betala allt för att visa visat och så vidare och så vidare. Det finns andra som ska betala no. då. Men uh, så det, det, men det, det är intressanta här tycker jag bara att de innan, då, flera, någon månad innan så här, så är det ändå, nu är det förstås kanske juni, det är ju nu juni. men Ändå kommer ju upp i så pass mycket pengar på produktplaceringar och just samarbeten med andra saker liksom och då undrar man ju, är det här som är det en trend är det någonting just specifikt för den här, jag menar det är stålmannen han är ju en väldigt ikonisk figur, kan man ju lugnt säga är det just enbart på grund av det eller vad kan det bero på, vad tror ni? Det på vad de har gjort för någonting i typ av så. jag har inte sett så jättemycket Men sen, jag vet, inte, sen vet jag inte om det där bara räknas i USA i så fall då, för att här i Sverige har vi väl inte sett så mycket jag tror inte ens jag har sett några sådana här buskur poster eller något sånt där ens för, för Stålmannen. Så att, eh, så att jag vet faktiskt inte. Det är möjligt att det är något som är specifikt för USA där då. De kanske har gått till har lite ju, bättre mycket för det. Där. Jag har ju hört att det finns och nu, kommer, nu får alla rätta med mig om jag har fel där ute som lyssnar. Men att de har haft samarbete med Gillette till exempel. Och var det var ju samarbeten med... Ja, både en och andra tillverkarna av produkter då. Där de haft till exempel tävlingar och liknande för att få fram lite gimmick-saker i anknytning till män och stilfilmen. Som andra gjorde, ingenting som påverkar oss här borta i Europa. I det Nej. Ja, och sen har du sagt, jag för men Nokia hade någonting också. Där de hade någon placering och någon slag. Nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men det var många olika. Det var väldigt många olika tillverkare över hela världen. Så jag förstår att de ändå tjänar in där. Det, men det är, det är intressant att se faktiskt att det, att det kan ske så snabbt ändå att komma upp i sådana summor. Menar jag. 170 miljoner dollar. Det är ändå... Sen är ju frågan hur mycket de har lagt ut på det också i så fall. Om det faktiskt har. Absolut. Där om det finns har... intäkter finns det ju kostnader så där... Ja precis, Och frågan är om det här De här 170 miljonerna har Vad ska man säga väckt upp där de har gett ut då Lagt ut på det då. Så att det, det är den frågan som är mer intressant Känner jag För att höra att de har tjänat in, tjänat in 170 miljoner på produktplacering och samarbeten Och sånt, okej okay. Intressant i sig själv i och för sig Att de har tjänat in så mycket redan innan filmen har släppts Till och med men den intress mer intressanta frågan är ju därmed, hur mycket har de lagt ut på det? Har de liksom gått tillbaka på de 170 miljonerna än? Eller, eller har de faktiskt fått ett, ett plus? Därmed? Jag tror när det handlar om produktplaceringar så ligger det ju oftast i att det är ju som sponsorskap kan man säga. Att om Nokia, om någon kommer till Nokia och säger du. Om ni slänger in uh, med någon stilreferens i det här uh, så, uh, så kan vi ha med någonting i nästa film eller vadå. Jag tror att det har gjorts massa deals. Det känns som det, att uh, produktplaceringarna är ju bra för produkterna. För Nokia till exempel där någon unge tycker Men jag tycker om stålmannen. Åh, oh, Nokia har stålmannen. Ja... Yeah. Då hjälper ju den Nokia och samtidigt som det hjälper också Man och stilfilmen då i att den får lite publicitet och eh, Nokia tycker det är bra så de betalar eh, lite glatt för, så, för det här då. Så vi kan förvänta oss att, eh, att Clark Kent i, i, i filmen använder sig av en Nokia-telefon då? Alltså. Uh, nej, nej, det behöver det inte betyda. <laughs> eh, och det här jag kan är mer produktplaseringar i vår vardag. Jag, jag tänkte jag satt, jag satt och tänkte på det de har gått ihop med skelett så Det är ju mm. det är ju rakhyvlar och sånt ja. där jäger. Jag tänkte det, hur skulle det fungera med Stålmannen? Han kan ju inte mm. raka sig ju. Sådär, han... i i serietidningarna så ja han rakar sig. Han, han, han har raken... en spegel och så så använder sina sin laser typ i ögonen och så bränner ja. han bort. Precis. Så att, eh... Men om du hittar en Gillette som kan skära hans årskron, då är det ju en jävligt bra Han får ha en, han han får en kryptonit rak huvud helt enkelt. Ja. <laughs> <laughs> ja Men det var bara en liten tidbit där om Män och Stil. Eh, Jag ser fram emot den filmen. Det är inte långt kvar nu tills den Nej, det ner. är ju inte det. Jag ser det, fram emot den också. Det blir Star ja, Trek och sen blir Män och Stil. Mm. Uh, och, det här var ju, och sen har vi en nyhet som Dan egentligen hade tänkt ta upp då, men nu, nu snor vi den istället. <laughs> uh, och det är just uh, anknytning av uh, lite om pengar och sånt. Men det är och South Park är ju två väldigt kända franchiseer kan man väl säga nästan. Känner ni inte igen uh, Och då är det intressant att nämna att Warner Bros gav ifrån just rättigheterna på de här två franchisen och en hemlig som inte har kommit fram till vad det är, till Paramount. För, att för i sin tur få Christopher Nolans Interstellar att ligga under Warner Bros då. Och då kan man ju tycka okej, okay, de ger bort tre licenser och det betyder ju då att Paramount nu har möjligheten att skapa film på fredagandet 13:e och på South Park och ytterligare då en outsagd titel och var det värt och varför just ställer? Eh, vad är det som får den att vara så speciell förutom att det är Christopher Nolan som gör den och han har gjort Batman-serien som tydligen, jag kan eller tänka som, tydligen det... som är väldigt väldigt, som var väldigt väldigt bra för Warner Bros. naturligtvis Ja, jag kan tänka mig att det just därför Mm. De vill ha hans nästa projekt Helt enkelt Tror du de vill binda sig till en lite extra Kanske Det är mycket möjligt, var det inte Warner Brothers Som hade Batman också jo, jo. Så de vill ju fortfarande ha kvar Christopher Nolan då. Ja. Och det är så pass viktigt för dem att de byter bort Tre ganska så välkända Eller två välkända licenser eh, eller så Mot eh, Hans eh, nya för det är ju liksom inte... No det är ju något han själv har gjort den här. Det är ju, det är ju original manuscript. Vad jag fattar som. Och eh, det är ju lite vågat ändå. För det finns ju ingenting som säger att den kommer gå bra. Liksom. De måste ju ha väldigt mycket tillit till att det kommer vara bra då. Har de läst skrivet mm. möjligtvis så är, det, så är det väl kanske så att... Oh, men det här kommer Ja, tälja. och där blev jag ju nyfiken på. För om nu... Paramount har haft Interstellar, så finns det ju inga som säger att de skulle visa manuskriptet för liksom Warner Bros. Så att de bara, ah, ja men du, det här vill du byta till oss. Det kan de ju inte göra. Det, det är liksom... De vill ju inte visa upp det för någon annan. Det här är vårt projekt. Det är vår. Men samtidigt så har ju faktiskt Nolan, han har ju rättighet att visa skript till vem som helst. Han kan ju definitivt inte gå över till Warner Brothers och säga här är mitt script, kolla på det. Utan han har väl kanske en poolare som han har bett kolla över så här. Och han, den polaren kanske känner någon poler på mm. Warner Brothers eller så där. Det, det är ju troligtvis word of mouth bara att det här är superbra. Mm. Så har de tagit över det. Ja, och han är ju. Alla kan väl gå i god för att Christopher Nolans filmer överlag är ganska intressanta. Jag tycker Inception var en väldigt intressant film. Uh, och Batman-filmerna i sig är ju... Ja, man kan bara säga att de är bra. De är bra. Yep. Um, så mm. jag tror nog att de förhoppningsvis uh, har gjort en bra affär. Från 13 har inte varit bra... När har den varit bra förresten Det är en klassisk skräcksplattes Filmserie men den Betyder kanske inte så mycket och South Park Är ju för mig är det väldigt Väldigt passé måste jag säga Jag har sett South Park filmen Typ och det var Nej. inte så jättebra jag, jag såg alla Första säsongerna egentligen Av South Park och sen så Var det lite samma samma Filmen jag tycker jag faktiskt Den är okej okay, och det är ganska kul och bra, väldigt bra, förvånansvärt Bra musiknummer i den Men jag som förstår som... Att de ja. görs av med den liksom. Jag förstår ja. det För det, det känns liksom passé på något sätt Det känns old Det är en så där grej som man, man hör folk prata om den Och det är liksom South Park, jättebra så. Här. Men det är alltid folk som har tittat på det I evigheter typ ja. Det är inte nya människor som kommer in och säger South Park det Alltså jag började titta på det Och det är liksom det bästa någonsin typ så att, jag vet inte riktigt Menar du att det är fanboys alltså? Ja, det är nästan bara fanboys Som pratar som pratar om liksom Det i liksom, hög grad eh, Väldigt sällan nya människor som Kommer in och säger att South Park det här är det bästa liksom. Så att eh, Jag menar riktigt, de har blivit lite överskuggade Av, av nya serier som är väl i lite samma stuk också eh, Så att, det, det är nog det Att det har blivit lite mer, lite mer Acceptabelt att uttrycka sig på det sättet som de har Ty. Precis men, Kan jag tänka mig så jag ja. Men eh, hur som helst Paramount har nu fem år på sig Att skapa en uppföljare på just de här eh, Filmlicenserna eh, För annars så förlorar de rättigheten Och går tillbaka till våren bröds Så de är bästa att hitta på något Det kommer de säkert göra ja. eh, Men som en sista nyhet då Och det är för alla bobbare där ute eh, I vinter så börjar den spela sig in exakt. Eh, eller vinter till våren kan man säga. Eller våren. Det beror på hur man definierar våren. Inspelning startar i början av 2014 för Duncan Jones. Eh, och eh, man får väl göra sig lite beredd nästan. För jag har en känsla av att det kommer att vara väldigt mycket rykten och snack om den här. Angående just casting och kanske lite smygtagna bilder hit och dit och vad det kommer det handla om och hela rollen. Um, Så uh, när, när tror du att första bojkotten kommer? Första bojkotten av, av filmen. Ja. Um, av, av alla World of Warcraft hardcore-fans. Ja, det, det är ju först när, när någon form av plott har tagits fram. Och uh, de säger, det stämmer inte på den här punkten. För här det, det här kom inte med för det var och Typ så, va? Jag kan bara se det med glasögonen långt ner på näsan. Så här, liksom, trycker ja. upp det och säger, nu är det så här. Nu är det så här. Att, uh, <laughs> nej. nej det ska inte vara sådana, vi är ju nördar. Ja. Uh, det, men... Det, det... Det betyder inte att vi inte kan skämta om nördar. Absolut. Producenten till filmen säger i alla fall att The Jones ska börja filmen under första kvartalet eh, 2014 och Legendary Pictures står för produktionen och en vovfilm av eh, grabben till eh, David Bowie. Ja, jag vet inte vad jag ska tycka för jag tycker World of Warcraft gör en film på det Det känns jävla utsmetat. Vad ska de ta? Vilken del... Eh... Jag tänkte först när jag hörde lite rykten om att det skulle komma på... Då hörde jag bara Warcraft. tänkte jag, men Warcraft? Då kanske de kör efter typ äh, tredje spelet. Står i sådär någonting. Men sen var det WoW som det handlade om. Och WoW är ju som kanske alla vet äh, lite stå. Så jag undrar då vilken del kommer de liksom fokusera på och kommer... Kommer den ta och sväva ifrån hur mycket som helst? Eller hittar han på något eget? Eller jobbar oh. tillsammans med utvecklarna? Eller hur mycket blisser du på det här? Alltså. Jag har svårt att se det som en film. Jag... Jag är väldigt starkt anti-VoV eh, faktiskt. Eh, har alltid varit, har aldrig spelat spelet alltså. Men jag gick ju på gymnasiet tillsammans med en miljon andra VoV-nördar så jag har fått nog av det genom att sitta på lunchen och bara lyssna på deras VoV-snack. Så att det, det satte mig av det ganska mycket. Jag vill, jag vill inte. Så att eh, jag är väldigt anti, jag ser inte riktigt hur man kan jag göra en film om det. Alltså, jag vet ju vad VoV är för någonting och vad det handlar om typ. Alltså att det, det är liksom ett MMO, hur gör man en film på ett MMO överhuvudtaget egentligen? För det har inget slut på något sätt. Så att, jag vet inte riktigt hur de ska... Hur de ska. Följa. Det har väl alltid funnits sådana här slutbossar så att säga. som har varit, de, de har ju ändå haft lite story quests liknande. För jag har testat det här såklart. Och självklart jag har inte kört igenom det för det går ju inte att köra igenom det för skulle jag sätta mig där då skulle jag behöva skaffa den expansionen och sen den och sen den och den och den och den. Och den, och den. Men jag har ju kört en bit i alla fall liksom, och fått känna på det mesta och det bästa liksom. Och jag tycker fortfarande att det känns så splittrat på något sätt jag film på, men ja jag vet inte det. De kanske, de kanske kör en sån här, en snubbe som sitter och spelar wobbly, typ indragen i spelet. Typ som Captain Nintendo eller någonting. Tron! Ja, eller Tron. Um, fast jag tänker, Captain Nintendo känns mer mer, sa, mer rätt för det. Om ni ingen som vet vad en Captain Nintendo är så... Ja, oh, ni levde inte på 90-talet utan talar ni inte. Nej, men alltså, det, jag vet inte riktigt. Jag... jag jag håller mig utanför det där, känner jag Det är folk som Men jag säger, jag säger det, jag ser fram emot Vår första bojkotten, för det kommer bli Det samt att läsa om det att bli. <laughs> men, men det kanske bara är jag Och där försvann typ Alla våra lyssnare men äh, där tar vi och äh, gör så att vi tar och slutar lite med filmnyheter hoppar över till vad vi själva har sett. Och innan det blir anime bon bonanza här så tänkte jag att jag börjar då och berätta lite om vad jag har sett. För jag har en känsla att det kanske blir någon liten äh, tv-serie hit och dit. Äh, Så jag tänkte bara nämna, det. jag var och faktiskt såg på en äh, animerad film. Den heter Epic, skogens hemliga rike. Det låter väl härligt, eller? Jo då. Jo då. <laughs> ja, det är, är gjord av eh, studion som heter Blue Sky Studios, det är samma studio som gjorde Ice Age-serien då. Och eh, handlar i princip om en liten en tonårig tjej som eh, får flytta till sin ex, excentriska pappa då, som är en form av professor som håller på att försöka hitta små varelser i. i eh, i närheten av där han bor då. För han, han har typ tro på att det finns små varelser som håller balansen i naturen. Hon tror inte ett skit på det där såklart. Hon tycker att hon är dum i huvudet. För hennes mor har ju gått bort också. Så är det är lite så här... <tryck> typ. Det där var alltså jag som försökte visa att det var lite så här småsorgligt. Anyhow, Det visar ju sig såklart att uh, de här småfolket finns. Det finns två olika sidor bland dem. Det finns de goda bladmännen som slåss mot de onda boganerna, typ, som vill förinta alla jäkla livsceller på hela jorden. Och av en rent slump så går den här tjejen ut i skogen och lyckas bli krympt till samma storlek som de här små varelserna. Och nu så börjar äventyret med att de ska få hjälpa bladmännen. Vad är det här för eller? <laughs> typ! Typ. Okej, okay, om vi säger såhär Den har bra musik har den, Och den är väldigt väldigt fin i, i uh, hur den är animerad och så för att vara en datoranimerad film uh, Men den tillför egentligen ingenting nytt Den, har, den går genom klyscha efter klyscha uh, Den har väldigt utspridda skämt som är så typiskt neddragna till antingen barns nivå eller fruktansvärt dåligt översatta från den amerikanska. För det är många skämt som de har försökt att föra över till svenska som man vet är referenser kanske inom engelskan och så. <kör> som inte funkar. Så överlag så var det en ganska tämligen språkig film och även fast man så kanske ser trailer och tycker att det här verkar jättehäftigt och bra musik så nej det funkar inte och då är den ändå originalmusik från Danny Elfman och den har bra produktionsvärde och det kanske och... ser den på engelska då istället då? ja man ska nog se den på engelska den har ganska många kända eh, röster där Uh, allt från Amanda Seyfried som tjejen till Colin Farrell uh, Steven Tyler med, som en konstig uh, budda liknande gubbe I den svenska versionen är det Magnus Uggla Så där sätter ju regeln <laughs> lite på vilken nivå han är uh, Och uh, där har vi även elaken som spelas av Christoph Waltz Som om ni har sett Django Unchained, alltså den här tyska snubben där Uh, jättebra skådespel men där har vi en svensk i istället då jag skulle nog undvika den svenska uh, överhuvudtaget uh, det kan vara att den beter sig lite bättre på, på originalspråk uh, men överlag så var den lite så här en axelryckning bara och uh, ungarna tyckte till till exempel också eller till, för övrigt också att den var lite små tråkig faktiskt uh, så so det om man ska gå efter något ska man gå efter vad ungarna tycker. Och tycker de att kroddarna som vi tittade på tidigare var roliga Och den här var lite så här att de inte kunde sitta still. Och de ville göra något annat. Då är det ett tecken på att det inte funkar. Så ser den när den kommer på DVD eller Blu-ray. Säger jag. Men. Med det här sagt. Vad har nu Max och Rob hunnit sett på? Har ni hunnit sett på något anime kanske? Säger, jag har ju sett alla animer, Rob, all alla, anime, så robot. All anime, genom hela världshistorien. Den, om du nämner den animen du har sett så kan jag kommentera på allihopa. Åh, <laughs> <laughs> <laughs> ja, oh, det här ska bli intressant. På grund av Max då, alltså jag skyller på Max, det är hans fel. Max, Jag, jag tar ja. stolthet i allt det här. Ja, jag har ju varit utanför, Det, det jag har ju nämnt det för ett par veckor sedan så, att, att jag har ju kommit tillbaka in i, i anime nu, har jag. Efter... Sen, tillbaka jag... i animeträsket! Ja, precis. För verkligen så, att jag har ju varit, utanför, inte tittat på någon anime överhuvudtaget sedan typ 2008. Och sen kom han, Valsade in och sa dittan och dattan och Ja. Det var verkligen så var det så att nu har jag spenderat så senaste tre veckorna typ och bara tittat på Aladdin. Jag har jag har förgått alla andra serier, TV-serier och sånt där att nu, nu är det bara Aladdin som gäller. Så att jag har hunnit se en del har jag gjort. Det, det är mycket så här Um, vad är det, de veckoserier som går nu som jag tittar på är väl Det är de som Max nämnde då Ma Hataraka Mausama uh, Shingeki no Kyojin Vilket jag tittade på Och kunde inte sluta titta på um, Ja det är rätt, de, det är rätt Ja, den de var jävligt bra Den blir bara bättre och bättre blir den Det är jag. som sån där varje Man bara, bara, vad ska hända Jag vet inte hur nej Ja, precis. Nej, men då, jag kommer upp till avsnitt 7 oh, oh, oh. och sen vill jag bara... Nej, men nu vill jag nästa del! Vad är det här? nu Nej, jag, inte schysst. Um, men uh, sen Susano och Gargantia också, vilket är lite konstigt just nu. Mm. Um, uh, Arata Kangatari kollar jag på också. Den börjar svalna av lite. Den var lite mer intressant förut, men just nu så börjar den levla av lite. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Och jag säger också, den har väldigt börjat Ja, jag, jag tyckte inte, det, det var ingen toppserie till att börja med Den var lite småintressant här och där Men alltså, den håller sig på en mediumnivå Det är ingen dålig Vad ingen om, bra då? heller. Oj, oj eh, en, en snubb byter plats med en annan snubb I en annan värld typ. En så... fantasivärld och en från vanliga värld Och så de två byter plats med varandra Men, men de, från, de från båda världarna Ser de fortfarande som den andra personen Så att eh, De de tror bara att det är något fel Att de har typ tappat minnet eller något sådär. Men typ så är det... som att de byter själ med varandra, Eller något sånt där liksom. eller de, har alltså byt, de, de har alltså bytt plats med varandra Helt totalt, både kropp och själ sådär. Men de alla andra ser dem Fortfarande har alltså, Dels minnen verkar ha blivit Ändrade så att de fortfarande ser dem Som, eh, som Den andra personen då. Det är väldigt konstigt och han, typ, han, han som hamnar i fantasivärlden typ, Han, han Börjar äventyr Och han ska typ rädda världen Och grejer, det är en typisk story I Senast... the, yeah, You are the chosen one Ja det, det, verkligen, det, det, typ, det är verkligen det. Men senaste delen Slutade inte sant i alla fall Även för såg det komma som första delen typ För att de spoilade det i typ introt så att det var ju lite så här värdelöst nästan känner jag Men eh, vi får se vad som händer i nästa del helt enkelt Sen eh, förutom det så Vad är det mer att titta på? Eh, Data Live Också Vilket Totalt helt konstig serie Men jag tittar på den för humor Ja gången. men den är för att vara För att vara som den är Om man säger så så är den ändå På något sätt intressant att se på Den är väldigt, vad ska man säga, söt På något sätt Även fast den är väldigt så här fanservice Riktad på något sätt Ja oh, um, men det är Det är, det är anime det är ja. 50% av alla anime är det här Till olika grader av Hur bra den är gjord <laughs> uh, Sen har vi um, uh, Vilken är nästa um, Jag hör i Oron Outsation Kom vara Maga teru, teru Faktiskt en jag inte ser Hur de. den jag... jag tittar på allting oh. Oj oj oj Alltid under sin goda tid Den kommer också Det är sådär som jag säger bara Undrar om jag ska ta oss till museer den nu eller inte Men ja, jag vet inte, jag har inte börjat på den än bara Det är så många serier, jag har glömt bort vad den handlar om nu um... <laughs> Det säger jag kommer. jag glömmer bort vad den handlar om Tills jag sätter mig och tittar på nästa del Och då kommer jag ihåg vad det var Vad det var om Ja, det värsta var under det var under Förra säsongen, för den här säsongen håller på mot ett slut Det kommer ju oftast typ 13 avsnitt du ser, Alla har ju liksom samma nummer Alla är på typ 8, 9. Jag tror under den här nu så kommer 9 och 10 ut, av beroende på många serier. Och de brukar gå till 13. Och sen finns det de som går upp till typ 26 eller de som slutar nu och så börjar det nya grejer. Ja, äh, och, jag... Förra säsongen var två stycken animiserier som hade ungefär... De handlade om nästan exakt samma premise. Att det var så extremt svårt att skilja dem. Att Ibland så såg du en serie och sen undrar du bara... Nej men vänta nu var det inte var, var han karaktären, var det han? Nej, vänta han är inte ens med i den här serien han är med i en andra serien och det var verkligen ihop blandat. Nej ja, jag kom på jag, jag öppnade delen senaste delen så bara för, bara för att se karaktären för att komma över den Det här är ju den som handlar om en snubbe som ser, han ser sig elak ut i åran typ och på grund av det så blir han typ Uh, han, kan inte, han kan typ inte skaffa vänner och sånt där, så där. Men vänta nu, det är inte den, det är en annan serie du tar om. Nej, nej, är nej exakt likadant. Det, det finns en serie som heter typ uh, I can't make any friends eller något som har exakt den premisen också. Jo, jo, jo. jo, jo. Det, fi det finns en, en serie som heter Boko wa tomodachi ga suki ja, ja. ja, jag kan inte men, skapa några vänner eller något ja, sånt där, den som till. har fått två säsonger. den har jag också sett jag för men den, ja, den, är, den är ju slut är den, i alla fall men den här serien handlar om nej nej så här är, den här serien, han ser sig elak ut och han, typ, han typ är inte alltså, den, här, den här karaktären är inte missförstådd han är alltså väldigt så här, sarkastisk och väldigt så här eh, alltså han är ju en, en, en Utestående En utomstående Vad heter det En outsider är han Han ah, är en sån där han, Ja han är alltså en utstött Och har alltid varit det Och så Och på grund av det Så blir han typ satt I en klubb eh, Där det bara finns En eller annan tjej Och hon är också så här Utböling så att säga Men För då, de har problem med interagera med andra människor de vill inte Skaffa vänner egentligen Men deras lärare typ tvingar dem Att, att, att lära sig Sociala grejer Så, så att den är annorlunda från den andra serien okay, okay. Den, den är den Okej okej Den är intressant jag, jag känner igen mig väldigt mycket I den serien gör. Så att det, den, den ligger nära mitt hjärta På grund av att jag har alltid varit sådär utstött Så att det, det ligger nära mig på något sätt Ehm snarare än den andra serien där folk liksom inte ville den, den andra serien var väldigt så här ja okej. Okay. den var fortfarande bra var den men den var liksom ja så den, den serien var bra och sen vad har jag med jag har Aruno uh, Konai Kawaii Wakiganai 2 det är det den här uh, han som har ja, lilla ja. syster som är typ så här, uh, Jätte jättein i inför typ uh, är okay. Hon är extrem anime-nörd om man säger Och det, det, det, det är en om... hemlighet som hon har Ja, precis Och det är ju andra säsongen av den. Så att jag, och den Jag gillar faktiskt den serien Även fast den är lite så här. Uh, lite udda ibland och lite alltså, den, den är så bra på sätt och vis Att den är Den går inte dit alla fanservice Anime skulle gått så man nästan nej, förväntar sig då, så bara, nej det här är en vanlig, bara med liksom den här premisen. Man bara, ja det här var ju ovanligt intressant. Den är faktiskt för mer allvarlig än man hade förväntat sig. Ja, precis. Och sen av de som är serier så tittar jag på Hentai Oji One -no Warawanai Neko. Det handlar om han en snubb som är väldigt så här. han är väldigt pervers men han Liksom, men det är typ ingen som förstår det och så gör han typ en önskan. Vi är någon så här för att där han inte behöver ha sin fasad längre. Och då blir han så här öppet, och då förstår alla och sen träffar han en, en tjej där som vill bli av med sina ansiktsuttryck för att hon vill verka mer vuxen. Uh, och hij Jinks Nsö. Det är också en sån där serie som nämndes som Data Live att. Ja. Den, det, det är också sådär, det är typiskt anime Men den görs fortfarande bra Det är såhär, lite såhär humor på här och där Och det, det, det är typiskt anime Det är sånt som antingen så tycker man om det Eller så hatar man det Men den är bra gjord Ja är, precis, ja, ja. Jag, jag följer den jag, jag tycker den är väldigt, väldigt bra faktiskt det uh, Alla de här serierna är faktiskt väldigt bra uh, Det är en bra sen... säsong vi är inne i så att, ja. ja, sen såg jag på uh... Uh, ser som är över Men förhoppningsvis får en, en, en säsong som heter betum Om du har sett den uh, Den var så allvarlig Jag såg nästan hela Men jag tror inte jag slutade se den Av någon anledning Men det är bara den, inte sett klart på den, den det, det känns verkligen som en första säsong gör det. Alltså, det gör det. det Det känns liksom som att det, För att de bygger upp karaktärerna Och huvudkaraktärerna speciellt Och så där, och hintar till massa grejer uh, men sen tror den slut om man bara ja och då får man vänta på nästa säsong känner man liksom för att det, det finns ingen liksom slut på den. Det är mm. alltså ingenting blir liksom resolved. Det, det är, måste ju vara deprimerande bara det, det gick aldrig riktigt jättebra för karaktärerna det var alltid någon så här de slutade alltid på en sån här negativ punkt Känns bara. Ah, det var ja, jobbigt Fast, det var det fast säsongen på. säsongen slutade faktiskt på en lite mer positiv not där vi vill inte spoila direkt Men den slutade på en lite mer positiv not Även fast det var ändå en väldigt negativ Not också Men det är ju på grund av att det är mer en drama-serie Eller någonting annat mm. Så att jag gillade den faktiskt Den var väldigt intressant Jag gillade faktiskt konceptet över spelet också Som, de hade, som det var baserat på att Istället för för liksom skjutvapen och sånt Så är allting baserat runt bomber Som man kastar omkring och man har typ en, en radar Som man kan se vart de andra är Någonstans och så ska man typ så finns det olika typer av bomber och, sen, och själva premisen på serien är ju då Att vissa spel Vissa människor som har blivit typ Utvalda alltså, det, det är ingenting man får reda på Direkt i början utan det är något som man får in Reda på lite typ i mitten av serien att, att de som är På den här ön då som de hamnar på Har alltså blivit utvalda Av folk i deras Närhet som känner dem som, som människor som de skulle vilja bli av med Så någon har ju alltså valt om Fått ett formulär som de fyller i Och säger att den här människan vill jag bli av med Ur mitt liv, han är värdelös Helt enkelt Och det är därför som de hamnar på den här ön Och då är de tvingade att spela det här och det här bombspelet På riktigt Så att, mm. Och de måste typ få De, de har sådana Chips som sitter i handen så när de koncentrerar sig så kan de sända ut en, en puls då, eh, så de känner av vart andra spelare är och så får de reagera med deras egna eh, deras chip också. Och då, de här chipen kan bara tas ur när den personen dör. Och, och de måste samla på sig sju chip och sen med sitt egna chip åtta stycken då eh, för att kunna bli komma bort från ön. För att vinna. Då, ja, Det är intressant för då blir det också en här med just de säger att ja ska vi timma upp två stycken Men då behöver de dubbelt så många chip För att båda ska ja. tas bort från ön Och så vidare så att... Och sen är det ju den frågan Vissa av ja, dem vill ju inte döda heller Det är ju den som ger De vill ju inte spela spelet helt enkelt Så att det är en väldigt intressant Moralisk grej över det hela också Vad folk gör när de hamnar i en sån situation. Jag Känns med... lite Battle Royale. Ja det är nu, det en nedtonad Battle Royale. För den är inte så jättegory. Är den inte. Uh, alltså det är ju blod och grejer hit och dit. Men det är inte, inte lika mycket som det skulle vara i, i Battle Royale. Jag har inte sett den serien men jag vet vad den handlar om. Och så, så att uh, uh, sen den, den, den sista serien som vi tittar på är då Fullmetal Alchemist. Den uh, nya är det den gamla? Den nya. Jag, ja, visste inte den alltså, jag visste inte ens att det kom in ny. Alltså den den... Är, och, och, hur långt har du kommit till det här, så här? För den? Det där var en sån serie som jag såg. som bara, Jag har sett den förra men den var ju bra så Jag får se vad de har gjort för lite annorlunda. Och sen efter typ 30 avsnitt så såg jag allt. Det gick inte att sluta för den var så jäkla bra. Ja, jag är på avsnitt 32 just nu. Ja, du du, det, är... det, liksom, det var upp mot 50. Då var det då jag satt stenhårt, liksom, fast jag var oj, oj, oj, oj. oj, oj det här är bra grejer. Ja, du, jag har suttit så hela tiden har jag gjort. Och det blir känt. bara bättre och bättre. Det, det blir aldrig dåligt i den serien riktigt. Det blir liksom, den är bra genom hela. Ja, jag var lite fundersam först För det var då finns två serier, en uppföljare Eller, men sen så, så, så läste jag det Att det var ju på grund av att den gamla serien Den första serien då var ju Något som de hade typ De anime-människorna hade hittat på då På grund av att mangan var ju inte färdig När de började med den Ja, alltså, de så gick, de... Ju, de följde ju manga till en viss grad, Det är därför båda serierna börjar likadant Om man säger, mm. till en viss punkt Där då den gamla serien, då tog mangan slut Och då liksom, ja men vi hittar på vår egen lilla grej nu och sen så liksom, den här nya komi ju då för att de följer ju mangan mer precis eftersom att ja. det var ju olika personer som gjorde det. Så. Ja, så att, jag vet inte, jag tror att det, det finns saker som, ju, som fattas liksom från den gamla serien som liksom, jaha, men när händer det här då? För, och det var därför som man varit lite fundersam och då är det liksom, ja, men okej men det måste inte ha varit mig i mangan då i så fall. Eftersom den är så att, Men jag, jag gillar verkligen den serien. Den är verkligen så det, det känns mer... Seriös, Så på något sätt Nej, äh, Men en, Det är en av de bättre jag har sett faktiskt Så att Den är väldigt ja. bra Så att, ja, Var det här jag... Fullmetal Alchemist? Eller? Ja Och den kallas för Fullmetal Alchemist Brotherhood ja. mm. eh, På grund av att Jag vet inte, för att den ska väl skiljas På engelska kallas det, för det i alla fall På grund av att eh, Den ska skiljas från den gamla Fullmetal Precis. Ja, jag, jag kan säga att Det är ju en av de serier som jag höll, Håller som nästan högst faktiskt, den första där eh, och jag har tänkt ett antal gånger och jag har allting nedladd, jag bara inte hunnit komma igång och se på det, jag ska se på det jag gör det, den jag älskar det är kul att du säger just att den här, för det verkar som att den här nästan är bättre på en del jag att den här också. är bättre och längre att svara på, alltså det är en av de det är en av de toppserier som faktiskt är bland de bästa anime jag sett. Jag hade den förra gamla och så säger, ja, det är en bra serie verkligen. En av de bättre, men det här är en av de bästa verkligen. Mm. Ja, det är jättekul. Det känns som när man tittar på den gamla serien. Nu, nu är det ju alltså säkert en sju år sedan Jag såg den originalserien, den, den gamla då. Uh, men vad jag kommer ihåg från den, så var den, den höll sig den var lite obalanserad på vissa sätt liksom, och, och vissa av story-elementen liksom, Passade inte ihop Alltid heller Och, ibland så, och de hade lite fillerdelar Och lite sånt också Det känns som om den nya serien den, den här serien har inte det, överhuvudtaget Har den inte Allting passar ihop Det inga problem med det. Det är inga fildelar heller. Man känner att vissa delar kanske skulle räknas som det, men det är alltid nya grejer som kommer in helt Man får alltid veta mer i nä nästa del, helt mm, enkelt. Allting är relevant. Det är inget sådär att bara ja, nu tar vi det här pausavsnitt i tre avsnitt, när vi går och gör den här grejen, som inte är någonting med mainstorn att göra, utan de fortsätter på en liksom mainpunkt nästan hela ja. tiden rakt igenom. Ja, och det är liksom ett, ett starkt berättande genom hela, liksom. Det är liksom, varje del leder in i nästa del liksom. det är inga separata delar och eh, det, liksom karaktärer som aldrig var med i originalserien eller den gamla serien då eh, dyker ju upp ganska tidigt i den här, känner jag och jag, mm. liksom, jag hade ingen aning om vilka de var ens, jag har aldrig sett dem förut och eh, vissa, vissa karaktärer som för jag för att han eh, Skar, han, han var väl aldrig med i, original, i i den gamla serien som en stor villain, var han det? Jag kommer ja. kom, kom fast inte ihåg. Alltså det, han var med alltså, en rätt stor del också men han är med på alltså, de är på olika sätt om man säger hur originalserien går åt sitt håll och den här går åt helt annat håll. Och det gav mig mycket extra för jag hade sett den gamla serien och trodde ändå att allting skulle funka på ungefär samma sätt. men Jag hade nästan förväntat mig att bara, okay, men jag vet hur, vilka som är bad Guysen och jag vet deras planer och sen så kommer det här och det blir nästan på ett annat sätt. Man har förväntat ja. sig att det är på något sätt. Ja, men jag vet redan hur det här kommer sluta. Och sen att det verkligen nej, allting funkar liksom, backstoryen är helt annorlunda här på hur faktiskt grejerna här fungerar så det var väldigt bra. Det var liksom som mer än jag trodde det skulle göra. Ja, det låter det... ju jättekul. För jag kan bara säga, för, för mig som såg genom... Jag kan nog säga att jag såg genom hela den serien i ett, på en gång nästan. Och sen såg jag filmen efter det direkt. Och jag, jag, jag blev så besmittad av den. För jag tyckte den hade... Hela tiden hade den, den hade inslag av det var liksom, eh, sorg, alltså drama. Och sen var det glatt och sen var det liksom action och det var spänning och hela tiden sådär och nu med den här nya jag börjar se första avsnittet när jag såg att den kom ut jag tänkte, Åh, har det kommit ett nytt? tänkte jag, för jag visste ju inte alls vad det var för någonting hade inte insatt mig jag, jag tänkte att nu, nu fortsätter berättelsen och då började jag titta vad är det här det är ju nu har inte det hänt och de berättar det som jag redan vet. Och sen efter det så har jag haft hela liggandes. Jag har hört mycket gott. Och sen har jag läst vad det egentligen handlar om och så. Men inte tagit mig tid. Men jag ska fan ta mig tid. nu jag måste det det. det. det som slog mig som en ganska stor grej är att vissa karaktärer som spelade ganska stor roll. I den gamla serien. Har absolut inte samma roll i den nya serien. Jag vet inte om man kan ta något exempel direkt utan att spoila allt för mycket. Men... Uh, det är ganska tidigt i serien Men han, han uh, Vad heter han? Tucker Han som skapar den här jävla kameran som, Av sin, sin unge Spoiler um, Ja men det är tidigt avsnitt ja, uh, Han har ju ganska stor roll i originalserien Har han ju Han är ju med senare och grejer Och allt möjligt uh, Är han ju I, i i Han gör ju sig själv in i en kamera Gör inte det, har jag för mig i den gamla serien. Det var länge sedan jag såg det men det, jag för mig också att han har lite ja. större roll där. Ja, han dör ju direkt i den nya serien. Ja, det är bara, fort slut, han var bara en liten stepping stone i början. Ja, precis. Så att... Uh inte alls samma sak alls där, så man kände liksom jaha, men okej okay. förväntade sig nästan att han skulle komma med att liksom, okej, okay, de ska fånga in honom eller något sådär och sen bara dör han och man bara, okej, okay, ja, nu då <laughs> så att, det är lite sådana grejer, sen att vissa saker hände ganska mycket tidigare i den här serien, än vad de händer i den gamla serien. Vissa karaktär, vissa sto stora karaktärer som dör i den gamla serien dog ganska långt in, har jag för mig. Uh, Medan de dog jätte tid i den här serien. Så att jag inte alltså, de har ju komprimerat allt upp också för att jag säga, första originalserien är på 51 avsnitt och den nya serien är på 64 avsnitt. Så att de, jag känner att i början så har de nog tryckt ihop de har liksom summerat en hel del och jag tror det kan kännas att det blir liksom saker som händer lite längre fram i den första animen händer lite tidigare i den andra animen för att de ska få plats med så mycket mer. Ja, jag vet inte riktigt men det, det allt beror på hur det fungerar i mangan i och för sig antar jag men jag vet inte, jag har aldrig läst den så att jag, jag har ingen aning, men det är typ men det, om man tar något exempel, jag vet inte du kan väl. Jag vet, vi har väl alla sett om originalserien. Så om har ni inte sett originalserien, så shem on ju. Uh, uh, ni som lyssnar. Men han Hughes han, han pappa karaktären ska man säga, uh -huh. i, orgi, i serien. Han, jag fäm att han dör ganska långt in i originalserien. Inte... Jo, jag har det med faktiskt liknande att äh, han dör lite senare i originalserien men jag tror det är också eventen som går till det att de sker mycket tidigare i den nya serien än i originalserien Ja, för att jag, jag visste ju liksom att han skulle dö visste jag ju för att det hände i originalserien så jag antog att det skulle hända igen um, Men jag var inte beredd på att det skulle hända så tidigt i den nya serien. Det var det som, som chockade mig lite. Att, okej, okay, ja, men vi har haft honom med i några avsnitt. Och han har varit jätte trevlig så här, men han dog efter typ 10 avsnitt, känns det som. Så man var lite, uh, jaha, okej. Okay. Det, det är vissa sådana grejer man känner att vissa saker händer inte i, i. Har man sett den gamla serien så blir man lite, man blir lite ställt på huvudet nästan att, att uh, för vissa saker händer inte så som de. Som man minns att de gjorde Och det är ju på grund av, av ser de, de följer ju en, en annan Story så att säga nästan uh, Och det är mycket Element också som är med i den här nya Som inte var med i originalet för fem öre Och typ det, Jag känner ni liksom så det är mycket som är annorlunda Det säger ju sig själv i och för sig Annars skulle det ju inte vara värt Att göra en ny serie av det Men jag tycker det de har gjort det bra det är en väldigt bra. Jag är på avsnitt 32 så jag är halvvägs igenom serien. Jag har tittat på den i typ tre dagar. har jag gjort. Tre, fyra dagar. Så att jag började i helgen gjorde jag att titta. Så att jag borde vara klar till nästa podcast. <laughs> <laughs> och kan ge ett betyg då. Men alltså, jag, jag, jag tycker starkt om den hittills. Det är mycket blandning av drama och humor i den. Väldigt mycket så. så att det, och den är väldigt intressant också. Det är. In, och tar upp många moraliska element som är grejer som är som är väldigt intressant också. Så att uh, jag rekommenderar starkt Fullmetal Alchemist uh, Brotherhood ja, Så får du även passa på att se på filmen som de har uh, gjort Fullmetal Alchemist The Sacred Star of Milos Det är ju, så vitt jag förstår det är en sidohistoria Så man ska nog se den efteråt ska man göra. Ja man, man ska kunna se den um, typ innan sista avsnittet om man vill. Om man vill ha det mer uh, mm. uh, vad heter det? Ja, i ordning typ. Ja, så, så jag, har du ännu jag, mer att se på. <laughs> ännu mer. Ja, nej, det, det blir se den också så jag väntar det, det jag, jag, jag ser fram emot att se resten av serien eh, faktiskt. Jag ska mm. sätta mig och titta på det efter vi är klara här. Um, men ja, nej, men det, det är de serien som jag har tittat på alltså, jag började titta på några andra serier men de var inte så intressanta. Jag jag har väldigt eh, Flera av de här serierna som till exempel Orunoimoto Uga Ni Kawaii Wakinoganai Det var en serien som började det här med och det var en av de första anime-serierna när den kom som började ha meningar som titlar som är helt galet som jag inte förstår varför. Jag tänkte ja. säga det under buton, bara, men det är ett rätt dåligt titel. Men man kan inte riktigt argumentera det, för jag tror inte det finns nästan någon bra titel ännu mer. Liksom Fullmetal Alchemist men den är bra, men du kan inte ha en mening som en titel det är helt galet. Nej, precis. Det känns liksom... Det, den är ju så lång och den betyder ju till min, min lilla syster kan inte vara så här söt eller något så där, jag för mig. ja mm. uh, Och... Uh, den, är, den, den serien har ju den är ju inne på andra säsongen så det är ju tvåan eh, och så jag såg jag var, med, jag var ju tvungen att se första säsongen först och den är ju också på typ 13 delar. Så jag var ja. tvungen att se den först och sen var det ju ehm Bokura Tomodachi Gasukanai. Den har ju också den var ju två säsonger. Så jag såg ju båda dem också. Och sen eh, så, så att, det blev ju en hel del att titta vart de de senaste veckor. Så att ja, det du, blev så på dig. Har du några fler serier att rekommendera så tar jag gärna och tittar på dem. Baserat på vad jag har oh. sett nu så har vi så tar jag gärna fler. Uh, om man säger så här, är, jag tänkte det enda delen jag tänkte ta upp som kommer upp lite nya avsnitt på nu också. Det finns en serie som heter uh, Space Battleship Yamato 20, 2199. Är Det är en gammal serie. Det här är en, en remake tror jag. Jag har inte sett en gammal för rent typ från 70-talet eller något med originalet, men det är väldigt roligt för att det är en anime som är verkligen baserad på tecknad stil och liksom det så här, ljudeffekter. Det är som en verkligen tribute till den här riktigt gamla animen från väldigt länge sedan då och den, är, den här serien är väldigt bra Det är också en sån där serie som Det är inget som kommer ut varje vecka Utan det kommer typ ut fyra avsnitt Med ett par månaders mellanrum Så det är väldigt långt mellan dem Men kvaliteten på den är väldigt hög oh. Och eh, bara för att flika in Så är det samma universum som en gammal serie Som heter Star Blazers Okej okay. helt, helt tyst Det var är en sån serie som gick faktiskt i Sverige och det fanns att köpa när jag växte upp. En väldigt för, känd serie. Hundra år sedan typ. Mm, typ. <laughs> mm, ja, typ. Den, den är som jag tyckte är... Jag såg alltså, 18 avsnitt kom ut för ett par dagar sedan. Så jag tror det var den senaste i den här batchen av fyra som kom ut. Så det finns 18 avsnitt av den och de är... Av väldigt hög kvalitet också. Så det var liksom något som man satte sig vid. Och sen sitter du tills typ, du har sett alla. Det är inget annat du kan göra än att acceptera det. <laughs> jag får inte titta på den när jag är klar med... Ja, Space Battleship Yamamoto 2199. Uh, mm. jag, har, jag har en serie till att titta på efter Formatland Alchemism. Jag ska ta mig igenom igen. Det är tängen Toppa Guren Lagen. Jag måste ta mig igenom den. Ja, igen. den är också en väldigt, väldigt bra som faktiskt väldigt många känner till. Ja, uh, det, det är en så... Uh, det är så uh, Ja, den enda sätt jag kan beskriva den serien på är överdrivet till Max. Ja, den är extremt överdrivet. Fast den är inte lika överdrivet som JoJo's Bizarre Adventure som jag har sett igenom också. Ja, nej jag har hört om den men jag vill inte ens röra den, Den, jag. oj, oj, om du vill ha överdrivenhet så det är alltså... Det, det, det, det är Japans överdrivenhet av... Hur vi har lagt upp Chuck Norris ungefär fast i anime form. Det är liksom det bästa oh. sättet att beskriva det på. Om du tänker på japanska versioner av det. Hur verkligen det här typiska är gasp och sen så är det massa instrument i bakgrunden och sen är det där linjer som är dragna runt om och alla står bara how can you be so strong? Typiska till det extremt. Och det var, jag, jag måste bara nämna det extremt där liksom, där bara, ah, det, du, ah, det är din hjälte som är jättemusklig och jättestark och sen ska han slåss mot den här fienden och han lyckas besegra honom och när det är fienden då helt plötsligt vänder ju totalt och bara, ah, du var den bästa ärade kombatant jag någonsin mött låt min vilja leva vidare för jag var bara kontrollerad av den här onskefulla personen här, ta mitt svärd som heter luck står det på den men han tar sitt blod och skriver ett p framför luck så nu heter den plack och han bara, vilken ärofylld svärd, svärdet plack. Och han bara, va? <laughs> va? <laughs> jag känner, jag känner, oh. Det känns som jag hoppade in mitt i en mening nästan. Oh. Även fast jag hörde det från början. Ja, alltså, jag förstod inte allt. Det var liksom, jag, jag, jag satt liksom för mig själv och så bara, plack? Va? Och det liksom, Båda karaktärerna förstår meningen i det Men det är som att det finns ingen mening Svärdet heter Lack och det stod Och han tar liksom ett finger med blod och skriver ett P i början bara, här ta mitt svärd Lack Och så skriver han ett P Och så blir det Plack och så ger han det Och han accepterar det, bara, ja jag tar emot svärdet Plack Och man bara, bra Och man bara, va? va? Va? Vad menar du med det? <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men, alltså Någonting jag måste säga om Tängen toppar av Langan. Det är en sån här serie som jag såg när jag gick på gymnasiet. Så det är en av de sista serierna som jag faktiskt såg innan jag slutade titta på med. Och det är en sån här serie alltså jag tycker det är intressant hur den är så överdriven. Det är ju alltså där den är. Men den går från en så underdriven serie till en så jätteöverdriven enormt liksom det, det är så... jag kan inte beskriva utan att Så alltså. Det måste... Måste se alltså Och det, det finns ju Liksom saker i den serien Som är väldigt sorgliga också Faktiskt Men det, den är ju så överdriven är den Det är liksom Det är svårt att beskriva den på något annat sätt Den är ju är som Den är inte överdriven på så här bisarrt sätt Som, som uh, Vad fan heter den serien uh, Det det typ växer robotar och hjärnan på dem Och grejer Vad fan heter den What? Ah! Vad fan heter den nu? Furry Curry, vad fan heter den? Ja, ja, den med FLFC eller något sånt uh, Ja, uh, den. Den är ju så här konstigt överdriven på något sätt. Medan medans, medans i Hoppa är ju alltså en överdriven serie med robotar. Typ. Mm. Mm. Och där har vi det. Där låter vi vara sista ordet sagt av Malmö idag, känner jag. Ja. Um, många bra serier som har nämnts. Uh, mycket som har hänt i veckan. Mycket som har hänt på både film och tv och spelfronten. Men nu är det dags att säga adjö. Uh, vi ber er alla att slänga iväg ett mejl om ni känner att ni vill förmedla oss... Uh, några åsikter, alternativt, förslag på saker som vi ska ta upp. Det är fanboys med fanboys. Och ni kan naturligtvis hoppa in på Facebook och söka på Annon Fanboys så hittar ni även oss där. Men vi tackar för oss och kom tillbaka om en vecka så blir det säkerligen snack om E3 och allt dravel som de har dragit igång där då ja Jag kan ju bara nämna som avslutande här Det var Danny som tyckte att jag borde göra det i alla fall Är ju alltså Tiderna för presskonferenserna För E3 då som börjar på måndag De kommer streamas då på, på FZ, så vet jag förstår det Och Microsofts presskonferens Streamas på måndag 18.30 Det är svenska tider där Måndag 18.30 EA har sin presskonferens måndag 22.00 Ubisoft har sin presskonferens tisdag midnatt då, Så det är väl midnatten från måndag till tisdag då, kan jag tänka mig. Eh, Sony har sin presskonferens klockan 3 på tisdag morgon Så det blir sent uppe då blir det eh, Nintendo Direct, vilket vi inte riktigt Är det Nintendos egna då eller? Eh, deras presskonferens är klockan, på tisdag klockan 16.00 så att, uh, tuna in då på fz.se så, uh, så kommer de streamas där då uh, För E3 Och vi återkommer nästa vecka Med E3-nyheter Och vad vi tycker och tänker Om allting som har hänt den här veckan Mm, precis Men uh, vi får tacka för oss för idag Så hörs vi Hej med er. Hej då! Hallå.